Лусі Мот Монтгомері. Блакитний замок. Якби того травневого ранку не падав дощ, життя Валенсі Стерлінг склалося геть по-іншому. Тоді вона разом зі всім кланом поїхала на пікнік з нагоди заручень тітки Велінгтон, а доктор Тренд поїхав би в Монреаль. Та дощ, однак, випав, і ви почуєте, до чого це привело. Валенсі прокинулася рано, в мертвий безнадійний час перед самим світанком. Вона не дуже добре спала. Так буває, що сон не йде, коли тобі ото от сповниться 29, а ти не заміжня. В оточенні для це означає одне – не зуміла знайти собі чоловіка. Дірвуд і Стерлинги вже давно зарахували Валенці до категорії безнадійних старих дів. Але сама Валенці ще не покидала остаточно крихітну, жалюгідну надію на те, що і на її долю випаде любовна історія. Аж до цього бридкого, мокрого ранку коли вона прокинулася з думкою, що їй 29, і жодному чоловіку вона не потрібна. І в тому і була біда. Валенсі нічого не мала проти, щоб залишитися старою дівою. Зрештою, залишитися старою дівою явно не гірший варіант, аніж бути дружиною дядька Велінгтона, чи дядька Бенджаміна, а то й навіть дядька Герберта. Але й боліло від того, що вона не мала нагоди побути кимсь, окрім як старої діви. Жоден чоловік їй не бажав. Поки вона так лежала, сама у сірій темряві, до очей підступили сльози. Вона не дозволяла собі розплакатися з двох причин. Боялася, що плач знову приведе до приступу болю біля серця, а тоді, коли вона лягла спати, гіршого, ніж будь-коли раніше. І ще вона боялася, що мама може побачити почервонілі очі за сніданком і влаштує їй допит, а тоді її не відігнати, як набридливого комара. «Припустимо», – думала Валенці з блідою посмішкою. «Я просто скажу правду. Я плачу, бо не можу вийти заміж». Це ж як мама налякається. Хоч їй і так кожен день її життя соромно за незаміжню дочку. Але, звісно ж, треба зберігати пристойний вигляд. «Дівчині!» – Валенсія аж стриманий, владний материн голос. «Не годиться думати про чоловіків». Думка про материн вираз обличчя змусила Валенці розсміятися, а про її почуття гумору рідня й не підозрювала. Власне, у Валенці було багато рис, про які ніхто не здогадувався, та сміх її був поверхневим. І за мить вона лежала, скрутившись, і слухала дощ, який лив на дворі, та спостерігала, як густе, холодне світло проникає в її потворну, остогідлу кімнату. Вона вже на пам'ять знала, яка її кімната потворна знала і ненавиділа. Нажовто помальована підлога з одним потворним плетеним килимком для ліжка, з безглуздим плетеним собакою на ньому, який завжди шкірився до неї, коли вона прокидалася, вилиняли темно-червоні шпалери, стеля, помережена тріщинами і облізла від протікань. Невеличкий умивальник, ламбрекен з обгорткового паперу в пурпурові квіти, старе пляместе дзеркало з тріщиною посередині на геть підходящому для нього туалетному столику, банка з давньою ароматичною сумішшю, яку її мама приготувала під час свого загадкового медового місяця, покрита мушлями скринька з одним відбитим кутиком, яку зробила для неї кузина Стіклс в часи свого не менш загадкового дівоцтва подушечка для шпилюк з бахрамою, на якій бракувало намистин, одне важке жовте крісло, облізле старе гасло, мертві, але незабуті, вишити в пам'ять про правобусю Стерлинг і старе похмуре лице, очевидно. Фотографії предків, яким вже не вистачало місця внизу. Було тільки два зображення, не родичів. Одне – хромолітографія цуценята, яке сидить на порозі під дощем, це фото завжди гнітило Валенці, та нещасне щеня лилося під дощем. Чому ніхто не відчинив двері, щоб його впустити всередину? Друге – вицвіла гравюра королеви Луїзи, яка спускається сходами у картонній рамці. Щедрий дарунок тітки Велінгтон на її десятий день народження. 19 років вона дивилася на це зображення красивої, манірної, самовдоволеної королеви Луїзи і ненавиділа його. Але вона не наважувалася його порвати чи викинути. Мамою кузину Стіклс це би приголомшило чи, як подумки формулювала Валенсі, в них би стався припадок. Звичайно, всі кімнати в будинку були просто потворними, але внизу ще трохи дбали про вигляд, а на кімнати, які й так ніхто не бачив, грошей не вистачало. Валенсі іноді замислювалась. Чи не зробити їй самі щось зі своєю кімнатою, навіть без грошей, але ніхто їй не дозволяв. Матір обрізала будь-яку обережну пропозицію, а Валенці не впиралась. Валенці ніколи не впиралася. І боялася. Матір не зносила опору. Місістер днями могла дутися, якщо її образили, і ходила з виразом скривдженої герцогині. Єдине, що їй подобалось в її кімнаті, це можливість залишитися на одинці і поплакати вночі, якщо кортіло. Але зрештою, яке це малозначення, якщо кімната, в якій ти можеш хіба спати і вдягатися, потворна? Валенці не дозволяли залишатися там на одинці із ще якоюсь іншою метою. Як вважали місіс Фредерік Стернінг і кузина Стіклс, люди, які хочуть залишитися наодинці, можуть хотіти цього лише з якоюсь зловісною метою, а тим часом її кімната в Блакитному замку – то вже інша річ. Валенсі, залякана, зламана та зацькована в реальному житті, мала звичку давати собі волю у мріях. Ніхто з клану стернінгів про це не здогадувався, вона й гадки не мала, що Валенсі мала дві домівки – Потворну коробку з червоної цегли на в'язовій вулиці і блакитний замок в Іспанії. Душею Валенсії, скільки себе пам'ятала, жила в блакитному замку. Вона була ще зовсім маленькою, коли захопилася цією ідеєю. Завжди, заплющивши очі, вона вирізно його бачила. Зі всіма башточками і прапорцями на вершині порослої соснами гори він тонув у блакиті призахідного сонця невідомих земель. Усе чудесне і гарне було в цьому замку – Прекраси, якими б не погребували навіть королеви. Сукні з вогню і місячного світла, ложа із золота і квітів, довгі мармурові сходи з величними білими урнами, якими вгору й униз ходили струнки панни, вдягнені в серпанок, дворики з мармуровими колонами, у яких виплескують мерехтливі водограї, і солов'ї співали в миті, дзеркальні зали, які відображали лише вродливих лицарів і прекрасних дам, і вона, найпрекрасніша з них, аж чоловіки готові були вмирати, аби лиш вона поглянула на них. Тільки надія на умріяну мандрівку вночі рятувала її від нудьги за дня. Більшість терлінгів, якщо не всі, вмерли б, якби дізналися, що вона робила у своєму блакитному замку. По-перше, в неї там було кілька коханих. Один залечався до неї за всіма правилами епохи лицарства, завойовував її віддальністю і відчайдушною хоробрістю, і вони справили пишне весілля у чудесній, завішеній стягами каплиці блакитного замку. Коли їй виповнилось 12 років, коханий зайлецяльник був світлим хлопчиною із золотими кучерями і небесно-блакитними очима. У 15 то вже був високий, темноволосий, блідолиций юнак, але незмінно вродливий, а у двадцять – це вже відлюдний, мрійливий, удухотворений чоловік. У двадцять п'ять він мав різко окреслене підборіддя, виглядав трохи похмурим, а обличчя міцне й радше грубе, ніж вродливе. У блакитному замку Валенсії не ставала старшою 25 років, але нещодавно, зовсім нещодавно, її герой отримав родовато-коричневе волосся, криву посмішку і таємниче минуле. Я не кажу, що Валенці навмисне позбувалася своїх коханих, коли переростала їх, просто кожен наступний витісняв попереднього. В цьому сенсі у блакитному замку було дуже зручно. Але того доленосного дня Валенці не могла знайти ключ від свого блакитного замку. Дійсність надто сильно тиснула на неї і гавкала її у слід, як набридлива собачка. Їй 29 років, вона самотня, небажана, негарна, єдина проста – домашня дівчина в їхньому шляхетному клані, без минулого і без майбутнього. Озираючись назад, вона бачила життя тільки сірим і одноманітним, без жодної малинової чи пурпурової цятки. А дивлячись уперед, не спостерігала жодних змін, аж поки вона не стане самотнім, зів'ялим листочком на зимовій галузьці той момент, коли жінка усвідомлює, що їй немає заради чого жити, ні любові, ні мети, ні обов'язку, ні надії, дихає смертю. Але я мушу продовжувати жити, бо ж не можу просто взяти і перестати жити. Може, мені доведеться жити 80 років, думала Валенці майже в паніці. Ми всі живемо страхітливо довго, не хочу про це й думати». Вона була рада, що падав дощ, чи краще сказати, вона була шалено задоволена, що падав дощ. Пікніка не буде. Цей щорічний пікнік, яким тітка і дядько Веллінгтони, про них завжди говорили саме в такому порядку. Неодмінно святкували свої заручини, що відбулися на пікніку 30 років тому, стали для Валенсі справжнім пеклом. Злий випадок звів цю річницю з її днем народження, і ніхто не забував про це і нагадувати, відколи їй сповнилося 25. Та хай як вона ненавиділа ці пікніки, їй ніколи навіть на думку не спадало проти них повстати. Здається, в характері Валенці не було нічого революційного. І вона знала наперед, що кожен сказав би їй на пікніку. Дядько Велінгтон, який їй не подобався, якого вона зневажала, хоч він і здійснив найбільшу мрію стерлінгів, оженившись на багатій, незграбно прошепотів би їй на вухо. Не думає ще про земіжя, дорогенька, а потім заревів би сміхом, яким він завжди закінчує свої недолугі зауваження. Тітка Велгтон, яка приводила Валенці в жилюгідний трепет, розповідала про нову шифонову сукню Олівії та останній любовний лист сесіль. Валері довелося б зробити такий задоволений, зацікавлений вираз, не наче то її сукня і лист, інакше тітка Велінгтон образиться. А Валенці давно зрозуміла, що краще вона образить самого Бога, ніж тітку Велінгтон, бо Бог її може пробачити, а от тітка Велінгтон ніколи. Тітка Альберта, неймовірно гладка, з призною звичкою говорити про свого чоловіка, він, ніби він то був єдиний він на світі, який не міг забути, якою красуною вона була в молодості, висловлюватиме Валенсі співчуття з приводу її хворобливо-жовтавої шкіри. Не розумію, чому всі дівчата сьогодні такі засмаглі. От я дівчиною була просто кров з молоком, а мене, моя Люба, вважала найгарнішою дівчиною Канади. Дядько Герберт, мабуть, нічого не казатиме, а може пожартує, оце ти товстієш, Дос. А тоді всі сміятимуться з надзвичайно смішної думки, ніби мініатюрна Дос може ростовстіти. Вродливий, статний дядько Джеймс, який Валенсі не подобався, але якого поважала, бо він вважався розумним і тому був чимсь на кшталт Оракула в їхньому клані. А людей з міськами серед стерлінгів бракувало – Мабуть, зазначив би зі совиною мудрістю і сарказмом, якому й завдячує своїй репутацію. Ну що? Занять та приданим, я так розумію. А дядько Бенджамін згадав би одну зі своїх жахливих головоломок, тихо сміючись, і сам на неї дасть відповідь. Яка різниця між Дос і Мишею? Миша думає про сир, а Дос – як зачарувати всіх чоловіків. Валенсі чула цю загадку від нього вже разів п'ятдесят. І щоразу їй хотілося з чимось у нього пожбурити. Але вона стримувалась. По-перше, стерлінги просто нічим не жбурляли. По-друге, дядько Бенджамін був багатим і бездітним старим удівцем. І Валенці виростили у страху перед його грішми. Якби вона образила його, він би викреслив її зі заповіту, якщо вона взагалі там була. А Валенці не хотіла, щоб їй викреслювали зі заповіту дядька Бенджаміна. Вона все життя була бідною і добре знала, яка це досада. Тож вона терпіла його загадки і навіть усміхалася вимушеними усмішками. Тітка Ізабель – пряма і неприємна, як східний вітер. Знайшла би привід її покритикувати. Валенці не могла поки передбачити, як саме. Бо тітка Ізабель ніколи не повторювала однієї, Тієї ж критики двічі. Кожного разу вона знаходила щось нове, чим би вас уколоти. Тітка Ізабель пишалася тим, що каже все як думає, але їй трохи менше подобалось, коли люди говорили, що вони думають про неї. Кузина Джорджана названа на честь прабабусі, які своєю чергою, дали ім'я на честь Георга IV, згадувала б тужливо імена всіх друзів і родичів, які померли з останнього пікніка, і гадатиме, хто з нас піде наступній. Нещадно компетентна тітка Мілдред без кінця торочитиме Валері про свого чоловіка та своїх нестерпно геніальних дітей. І саме Валері, бо вона єдина зможе з цим миритися. З цієї ж причини кузина Гледіс, кузина в перших, якщо бути точними, зважаючи, як ретельно ставилися до сімейних зв'язків стерлинги, висока, худа Леді, яка визнавала, що має вразливу натуру, докладно описувала б свої страждання від невриту. І Олівія. Диво дівчина класу стерлінгів, яка мала все, чого Валенці бракувало – красу, популярність, кохання, хізувалася б своєю красою, сприймала б свою популярність як належне і виставляла б на показ діамантове свідчення кохання перед засліпленими і заздрісними очима Валенці. Та сьогодні всього цього не буде. Ніхто не пакуватиме чайні ложечки – це завжди доручали Валенці і кузині Стіклс. А якось шість років тому? Загубилася срібна ложечка з весільного набору тітки Велінгтон. Валенсі не давали про неї забути. Її привид витав, наче шекспірський банко, на кожному сімейному святі. О, так. Валенсі з точністю знала, яким був би пікнік, тому дякувала Богу за дощ, який її від нього врятував. Цього року пікніка не буде. Якщо тітка Велінгтон не могла святкувати у сам священний день, вона не святкуватиме взагалі. Слава Богам! які їй таке дарували. Оскільки пікнік відмінявся, а дощ не припинявся, Валенці вирішила, що після обіду піде в бібліотеку одну книжку Джона Фостера. Валенці не дозволяли читати романи, але книжки Джона Фостера не належали до романів. То були книги з природознавства, так сказала бібліотекарка, місіс Фредерік Стерлінг про дерева, пташок, жучків і всяке таке різне, знаєте. Тож Валенсі дозволяли їх читати. Проти волі, звісно, бо надто вже багато задоволення вони приносили Валенсі. Дозволялося і навіть схвалювалося читати книжки, щоби вдосконалювати розум і поглиблювати релігійність. Але книжка, що дає втіху, була небезпечною. Валенсі не знала, чи вдосконалює свій розум. Але вона мала відчуття, що якби книжки Джона Фостера потрапили їй до рук раніше, вона б по-іншому ставилася до життя. Вони, здавалося, дозволяли їй побачити світ, у який вона колись могла увійти, але двері якого перед нею тепер зачинилися. Книжки Джона Фостера з'явилися в бібліотеці Діарвуда щойно цього року, хоча бібліотекарка сказала Валенсі, що його книжки вже кілька років користуються популярністю. «Де він живе?» – спитала Валенсі. «Ніхто не знає. З його книг виглядає, що він канадець, але більше сказати годі. Його видавці не кажуть ні слова». Цілком ймовірно, що Джон Фостер – це псевдонім. Його книги такі популярні, що не встигає хтось один їх повернути, як наступний уже забирає. Хоча я не розумію, чого від них так аж шаленіти. «Я думаю, вони чудові», – пояско сказала Валенці. «Ох, що ж!» Міс Кларксон зверхньо посміхнулася, відправивши думку Валенці на смітник. Не можу сказати, що мене сильно цікавлять жуки, але містер Фостер, здається, знає все, що можна про них знати. Валенці не знала, чи саму їй сильно цікавлять жуки. Її зачарувало не моторошне знання диких тварин і життя комах. Їй важко було сказати, що саме її притягувала. Якась марна зваба загадки без відгадки, якесь слабке примарне відлуння милих забутих речей. Магію Джона Фостера не можна було означити. Так, вона візьме нову книжку Джона Фостера». Минув місяць відтоді, як вона читала вражаючу степолоху, тож матір не могла перечитати. Валенці прочитала ту книжку чотири рази і вже знала на пам'ять цілі уривки. І вона була майже впевнена, що піде до доктора Трента з тими дивними болями біля серця. Вони тепер досить часто про себе нагадували. Вже дошкуляли сильні серцебиття, не кажучи про запаморочення і задишку. Але чи були в неї шанси піти до нього так, щоб ніхто не дізнався? то була дуже відважна затія. Стерлінги ніколи не консультувалися у лікарів без попереднього сімейного зібрання і згоди дядька Джеймса. Тільки тоді вони йшли до доктора Емброуза Марша з Порт-Лоренса, який оженився на кузині в другій Аделаїді Стерлінг. Але доктор Емброуз Марш не подобався Валенці. Крім того, вона не могла сама добратися до Порт-Лоренса, що за 15 миль від них. Вона не хотіла, аби хтось дізнався про її хворе серце. Почалася б метушня, всі ходили, питали якісь здоров'я, давали поради, застерігали, розповідали про страшні випадки, коли одна з двоюродних бабус чи далеких кузин мала таке ж і одного разу впала і вмерла ні з того, ні з сього. Тітка ще згадала б, що завжди казала – Дос виглядає як дівчина, якої будуть проблеми з серцем, завжди така змарніла і напружена. А дядько Велінгтон сприйме це як особисту образу, бо жоден стерлінг ще не мав хвороз серця. Джорджана шепотітиме, але так, що всі почують, що бідна Дос уже ненадовго з нами. Кузина Гледіс скаже – що ж, у мене серце вже болить роками, таким тоном, наче більше ніхто не має права хворіти. Ну і Олівія, Олівія просто прекрасно виглядала, у всьому краще, здоровіша, промовляючи без слів. Навіщо ми тушитися через цю нікому не потрібно доз, якщо ви маєте мене? Валенсі хотіла цього всього уникнути і вирішила нікому не розповідати. Вона була майже впевнена, що там нічого серйозного і не треба піднімати зайвого шуму. Вона просто того ж таки дня тихенько вислизне до доктора Трента. А що до рахунку, то в неї було 200 доларів, які батько поклав у банк на її ім'я, коли вона народилася. Вона нікому не скаже і зніме достатню суму, щоб заплатити доктору Тренту. Їй ніколи не дозволяли знімати навіть відсотки. Доктор Трент був грубуватим, відвертим, неуважним старим, але визнаним спеціалістом у серцевих недугах, хоч і працював терапевтом у забутому богом Дірвуді. Йому було вже за 70, і ходили чутки, що він збирався на пенсію. Ніхто зі стерлінгів до нього не ходив після того, як він 10 років тому сказав кузині Гледіс, що її неврит вигаданий і що вона ним насолоджується. Не можна ходити до лікаря, який так образив вашу кузину вперше, тим більше, що він був пресвітеріанином, тоді як усі стерлінги належали до англіканської церкви. Але Валенці, обираючи між двома вогнями, зрадою клану і метушнею та потоком порад, вирішили ризикнути й обрати перший. Коли кузина Стіклс постукала в двері, Валенці знала, що то вже пів на восьму, і пора вставати. Кузина Стіклс стукала в її двері пів на восьму, скільки вона себе пам'ятає кузина Стіклий і місіс Фредерік Стенлін вставали о восьмій, але Валенці дозволяли полежати на півгодини довше, оскільки у всіх вже склалася думка, що вона дуже делікатна. Валенці підвелася, хоча цього ранку їй не хотілося вставати, ще більше, ніж будь-якого іншого. Для чого? Для ще одного жахливого дня, який усі перед тим заповненого безмістовними справами, невеселими і неважливими, з яких нікому не було жодного толку. Але якби вона негайно не встала, то не зібралася б до сніданку о восьмій. Чіткий час прийому їжі був правилом у домі місіс Стерлінг Сніданок о восьмій, обід о першій, вечеря о шостій, рік за роком. Ніякі виправдання для запізнення не приймалися, тож тримтячі Валенсі підвелася. У кімнаті було холодно від сирої проникливої прохолоди вологого травневого ранку. В домі буде холодно весь день. Ще одне правило місіс Фредерік – не опалювати дім після 24 травня. Їжа готувалася на маленькій плиті на рідкому паливі, яку тримали на задній веранді. І навіть якщо травень випадав холодний, а жовтень морозний, про опалення до 21 жовтня не могло бути й мови. 21 жовтня місіс Фредерік починала готувати на кухонній плиті і ввечері запалювала піч у вітальні. Говорили, що покійний Фредерік Стернінг схопив застуду, яка призвела до смерті в перший рік життя Валенсі. Бо місіс Фредерік не дозволяла запалити 20 жовтня, вона запалила в печі на день пізніше. На один день запізно для Фредеріка Стернінга. Валенсі зняла і повісила в шафі нічну сорочку з невибіленої бавовни, з високою шиєю і довгими вузькими рукавами. Вона надягла Подібну білизну, коричну воляну сукню, щільні чорні панчохи і черевики на гумові підошві. За останні роки вона виробила звичку зачісувати волосся, спустивши жалюзі дзеркала, тоді лінії її обличчя здавалися не такими простими. Але цього ранку вона підняла жалюзі, подивилася в поплямлене дзеркало і з пристрасною рішучістю побачити себе такою, якою її бачив світ. Результат виявився жахливим, навіть для красуні та різке нічим не пом'якшене світло збоку стало б випробуванням. Воленці побачила пряме чорне волосся, коротке й тонке, завжди тьмяне, хоча вона і проходилася по ньому щіткою рівно сто разів, не більше і не менше, кожного вечора свого життя, і чесно втирала в корень силу волосся Редфренда. А цього ранку воно було ще тьмянішим, ніж завжди, під цим нещасним ранішнім світлом, Гарні прямі чорні брови, ніс, який завжди здавався їм замалим замість для маленького, трикутного блідого обличчя, маленький, безколірний ротик, який завжди був трохи відкритий над маленькими загострими білими зубками, худа, з плоскими грудьми, трохи нижче середнього зросту. Високі вилиці, притаманні всім у родині, її якось оминули, а темно очі надто м'які і туманні, щоби бути чорними, мали майже східний розріз. Окрім очей, Валенці була ні гарною, ні негарною, просто невиразною, до такого прийшла вона висновку. Якими ж простими були лінії її лиця біля очей і рота у тому немилесердному світлі. І ніколи ще її вузьке, бліде обличчя не виглядало таким вузьким і блідим. Вона зібрала волосся у високу зачіску. Така зачіска давно вийшла з моди, але була модною, коли Валенці вперше вкладала волосся, і тітка Веллінгтон вирішила, що вона завжди має так ходити. Це єдина зачіска, яка тобі пасує. Твоє лице таке мале, що ти просто мусиш додати висоти за рахунок волосся, сказала тітка Велінгтон, яка завжди виголошувала банальності таким тоном, ніби відкривала істини. Сама Валенсі дуже хотіла спустити волосся на чоло і витягти пасма над вухами, як це робила Олівія. Але заява тітки Велінгтон справила на неї такий ефект що вона не сміла міняти зачіску. Зрештою, було чимало речей, яких Валенці не сміла робити. Усе своє життя, подумала Гірко, вона чогось боялася. Власне, з моменту, куди сягали її спогади, коли вона боялася великого чорного ведмедя, який, за словами кузини Сікл, жив у комірчині під Сходами. І я завжди боятимусь, і я знаю, і нічого не можу з цим зробити. Навіть не знаю, як це, нічого не боятися. Вона боялася материнних приступів люті, боялася образити дядька Бенджаміна, боялася уїдливих коментарів тітки Ізабель, боялася не схвалення дядька Джеймса, боялася образити погляди і забобони всього клану, боялася не зберегти пристойний вигляд, боялася висловити власну думку, боялася залишитися бідною на старості. Страх, страх, страх. Вона не могла від нього втекти. Він зв'язував її, стискав, як сталева павутина. Тільки у своєму блакитному замку Валенсі знаходила тимчасове звільнення. Та цього ранку вона навіть свого блакитного замку не могла виміряти. Вона вже ніколи не зможе туди повернутися. 29-річна, незаміжня, небажана. Хіба могла вона бути господинею казкового блакитного замку? Треба забути ці дитячі дурниці і з кам'яною твердістю подивитися дійсності у вічі. Вона відвернулася від свого неприїзного дзеркала і виглянула на двір. Потворність виду з вікна завжди її боляче вражала. Обдерта огорожа, напівзруйнована крамниця екіпажів, обліплена непродуманими диких кольорів рекламами, похмура залізнична станція, довкола якої навіть у такий ранній час тинялися якісь безхатьки. Під проливним дощем все мало ще гірший вигляд, ніж зазвичай. Особливо та ненависна реклама. «Збережи обличчя, як у школярки». Валенці зберегла обличчя, як у школярки. У цьому і проблема. І ніде навколо не було нічого гарного. Просто як моє життя, сумно подумала Валенці. Але і сум минув. Вона сприйняла факти, як завжди покірно. Вона належала до тих людей, для яких життя завжди проходить повз. І нічого не могло змінити цього факту. З таким настроєм Валенці пішла снідати». Сніданок завжди був однаковий. Вівсяна каша, яку Валенці ненавиділа, тост із чаєм і одна чайна ложка варення. Місіс Фредерік вважала, що дві ложки було б марнотратством, але Валенці байдуже, варення вона так само ненавиділа. Прохолодна, похмура маленька їдальня сьогодні здавалася ще прохолоднішою і похмурішою. За вікном лив дощ. Покійні стерліни у жахливих позолочених храмах, ширших за самі картини, сердито дивилися зі стін. А кузина Стіклес таки привітала її з днем народження. «Сядь рівно, дос!» Ось і все, що сказала її матір. Валенці випрямилась. Вона розмовляла з мамою, кузиною Стіклс про те, про що вони завжди розмовляли. І навіть не задумувалася, що сталося б, якби заговорила про щось інше. Вона знала, тому й не починала. Місіс Фредерік ображалася на проведення за дощовий день, бо так хотіла на пікнік. Тож вона з'їла свій сіньдянок в нігтючій тиші, за яку Валенці, зрештою, була вдячна. А от Крістіна стіклась, як завжди, без кінця нила. Вона скаржилася на все на світі – на погоду, протікання в коморі, ціни на вівсянку і масло. Валенці відразу спало на думку, чи не забагато масла вона намастила на хліб. На епідемії свинки в дірвуді. «Дос точно її підхопить», – пророкувала вона. «Дос не слід ходити туди, де вона може заразитися», – коротко відповіла місіс Фредерік. Валенці ще не хворіла на свинку, чи коклюш, чи вітрянку, чи кір, чи на будь-що, чим би варто вже було перехворіти. Нічого, крім жахливих застуд кожної зими. Зимові застуди до стали чимсь на кшталт сімейної традиції. Нічого, здавалося, не могло вберегти її від них. Місіс Фредерік з кузиною Стіклз героїчно робили все, що було в їхніх силах. Одного року вони протримали Валенсі вдома від листопада до травня. У теплій вітальні. Її навіть до церкви не випускали. Але Валенці прожила цей час від застуди до застуди, а закінчилося все бронхітом у червні. «У моїй сім'ї такого ніколи не було», – сказала місіс Фредерік, натягаючи, що це провина стерлінгів. «Стерлінги рідко хворіють», – ображено сказала кузина Стіклс. «Вона ж була стерлінг. Я думаю, – сказала місіс Фредерік, – що коли людина вирішить не хворіти на застуди, то вона й не хворітиме». О, на чому біда. Валенці сама у всьому винна. Але цього ранку Валенці більше ображала те, що її називали ДОС. Вона терпіла це 29 років і враз зрозуміла, що більше терпіти не може. Її повне ім'я було Валенсі Джейн. Валенсі Джейн звучало не дуже, але Валенсі їй подобалось і з чудним іншомовним відтінком. Валенсі завжди дивувалося, що Стерлінги погодилися так її охерстити і казали, що таке ім'я для неї обрав її дідусь по материнній лінії – старий Амос Вонсбрара. Батько ж додав до нього джень, щоб трохи цивілізувати його, а потім все стало ще простіше, коли її почали називати Дос. Ніхто, крім сторонніх людей, не звертався до неї Валенці. «Мамо, – боязко сказала вона, – чи не могла б ти називати мене Валенці? Дос звучить так, так, не знаю, мені не подобається». Місіс Фредерік вражено глянула на доньку. Вона носила окуляри з дуже потужними лінзами, що надавали їй особливого неприємного вигляду. «А що не так з ДОС?» «ДОС звучить так… по-дитячому», – промимрила Валенці. «Ох, Місіс Фредерік була Вонсбара, а посмічка Вонсбари не була добрим знаком. Зрозуміло, що ж, значить це тобі підходить. Ти ж зовсім ще дитяча, моє любе дитя». Мені двадцять дев'ять, і звичайом промовило Люби дитя. Я б на твоєму місці про це не нагадувала кожному на кроці Люба, сказала місіс Фредерік. Двадцять дев'ять. Коли мені було двадцять дев'ять? Я вже дев'ять років була заміжня. А я вийшла заміж у сімнадцять, гордо сказала кузина Стіклс. Валенсі криткома на глянула. Місіс Фредерік, якщо не зважати на жахливі окуляри і гачкуватий ніс, через який вона була схожа на попугу більше за самого попугу, не була негарною. В 20 вона могла бути навіть миловидною. Але кузина Стіклс. Та все ж Крістіна Стіклс стала колись бажаною в очах якогось чоловіка – Валенсі здавалося, що кузина Стіклз з її широким, плоским, зморшкуватим обличчям, з родимкою просто на кінчику її великого носа, наїжаченими волосками на підборідді, жовтою зморшкуватою шиєю, блідими, виряченими очима і тоненьким зі складками у кутиках ротом, все ж мала цю перевагу над нею. мала право дивитися на неї зверху вниз. І ще кузина Стіклз була потрібною місіс Фредерік. Валенці з Желем задумалася, як це – бути бажаною, бути потрібною комусь. Нікому в цілому світі вона не була потрібна. І не було нічого, за чим би вона в цьому житті сумувала, якби раптом довелося покинути його. Для матері вона була розчаруванням. Ніхто її не любив. У неї і подруги ніколи не було. Я навіть дружбу завести не можу, визнала вона якось перед собою. Дос не з'їла своїх грінок. З докором, сказала місіс Фредерік. Весь ранок падав дощ. Валенсі латала ковдру. В цьому не було жодної потреби. Вони мали безліч ковдр. На горищі стояли три великі скрині, запаковані ковтрами. Місіс Фредерік почала складати їх, що й на виповнилося сімнадцять і продовжувала, хоч і не скидалася на те, що Валенсі вони знадобляться. Але Валенсі треба було чимось зайнятися. Лінощі – найбільший гріх для стерлінгів. Коли Валенсі ще була дитиною, її змушували кожного вечора записувати у ненависну чорну книжечку кожну хвилину, протягом якої вона била байдики того дня. А по неділях матір змушувала її підсумовувати їх і замолювати. Саме цього ранку, цього доленосного дня, Валенсі провела без діла всього 10 хвилин. Принаймні, місіс Фредерік і кузина Стігл сказали б, що вона байдакувала. Вона пішла до себе в кімнату покращий наперсток і з відчуттям провини відкрила на в мене вражай чортополоху. «Ліси такі людяні», – писав Джон Фостер, – «що для того, аби їх пізнати, треба з ними пожити. Прогулянка час від часу протоптаними стежками ніколи не відкриє нам їхньої душі» якщо ми хочемо з ними потвершувати, нам слід пізнавати та підкоряти їх частинами, шанабливими візитами у будь-який час». Вранці, о полудні, вночі, у будь-яку пору року, на весні, влітку, восени, взимку. Інакше ми ніколи по-справжньому їх не пізнаємо, а якимись удаванням не справиш на них враження. Вони мають власні, ефективні способи тримати чужинців на відстані і закривати свої серця перед випадковими відвідувачами. Не має жодного сенсу досліджувати ліси, окрім як зі щирої любові до них. Вони на насмиттю розкусять і сховають від нас свої древні маленькі таємниці. Але якщо вони знатимуть, що ми прийшли з любові, вони будуть дуже добрими з нами, обдарують такою красою і насолодою, якої не купиш на жодному ринку. Бо ліс, коли він дає, то дає і не скупиться для своїх обожнювачів. Ми маємо йти до нього з любов'ю, скромно, терпляче, пильно, і дізнаємося, що приховує його прониклива краса у деяких місцях – під зоряним світлом та при заході сонця, які ритми неземної музики виконуються на арфах зі старих соснових гілок, чи наспівуються між хвої, які аромати розпускає мох і папороть у сонячних куточках чи у волозі струмків, які казки, міфи і легенди старих часів його переслідують. Тоді безсмертне серце лісу битиметься поряд з нашим, і його витончене життя проникне у наші вени і стане нашим навіки. Так що куди б ми не пішли… «Ліс тягнутиме нас назад, і в ньому ми знайдемо кровного брата». «Дос!» – покликала її матір з передпокою внизу. «Що ти там сама робиш?» Валенці кинула врожай чертополоху, як гаряче вогілля, і полетіла вниз, назад до шиття. Але вона відчувала дивне духовне піднесення, як це завжди ставалося, коли вона заглиблювалася в книжку Джона Фостера. Валенці небагато знала про ліси, крім заселених привидами заростів, дубів і сусунду довкола блакитного замку. Але вона завжди таємно прагнула до них. А книги Фостера були найкращою річчю, звісно, після самих лісів. О полудні припинився, але сонце не виходило за хмар аж до третєї. Тоді Валенсу Бойоско сказала, що хоче піти в місто. «Для чого тобі в місто? – спитала матір. – Хочу взяти книжку в бібліотеці». Ти взяла там книжку щойно минулого тижня. Ні, то було чотири тижні тому. Чотири тижні? Дурниці. Справді, мамо, ти помиляєшся не могло пройти більше двох тижнів. Не люблю, коли мені перечить, і я взагалі не розумію, нащо тобі книжка, як не те пішло, ти за багато часу тратиш на читання. А що мені з того часу? жалісно спитала Дос. Дос? Не говори зі мною таким тоном закінчується чай, сказала кузина Стіклз. Хай піде купить, якщо хоче прогулятися. Хоча така волога погода не на користь її застудам. Вони сперечалися ще 10 хвилин, і нарешті місіс Фредерік неохоче погодилася відпустити Валенсі. "Взяла гумовці?" гукнула кузина Стіклс, коли Валенсі вийшла з будинку. Крістіна Стіклс ніколи не забувала спитати це, коли Валенсі виходила з дому дощового дня. Так, «Ти надягла фланелеву нижню спідницю?» – спитала місіс Фредерік. «Ні». «Дос, я тебе не розумію, справді. Ти знову хочеш вмерти від застуди? Ніби Валенці вже помирала від застуди кілька разів. Негайно йди нагору і надягни спідницю». «Мамо, вона мені не потрібна, вистачить атласної. Дос, не забувай, що два роки тому ти мала бронхіт. Повернися і зроби, як я сказала». Валенці пішла. І ніхто ніколи не дізнається, як близько вона була від того, щоб жбурнути з нервів на дорогу Фікус. Вона ненавиділа ту сіру фланелеву спідницю більше, ніж будь-який інший предмет гардеробу. Олівія ніколи не носила фланелевих спідниць. Олівія носила гохфрований шовк, справжній батист і мережева. Але ж батько Олівії одружився з розрахунку, через гроші. І в Олівії ніколи не було бронхіту. То що ж тут скажеш? Ти впевнена, що не залишила милу у воді, допитувалась місіс Фредерік, але Валенці вже пішла. Вона повернула заріг, оглянулася на потворну, чепурну, респектабельну вулицю, на якій мешкала. Будинок стерлінгів був найпотворнішим, ще більше за інші скидався на коробку з червоної цегли. Непропорційно високий, він здавався ще вищим через цибулястий купол на вершечку. Тихий, закинутий будинок уже віджив своє. Відразу за поворотом стояв дуже гарний дім зі свінцевими віконними рамами підскошеним дахом, новий, один із тих, в якій закохуєшся, щойно їх побачиш. Клейтон Марклі збудував його для своєї нареченої. Він мав одружитися з Джені Лойд у травні. Будиночок, казали, вже був обставлений від підвалу до горища, цілком готовий для господині. «Я не заздрю, Джені, через чоловіка, – щиро думала Валенці. Клейтон Марклі не був одним з її ідеалів. Але натомість заздрю через будинок. Такий гарний дім, ще новий. Ох, якби я тільки могла мати власний дім. Нехай маленький, бідний, але свій, власний. Але чого плакати за місяцем, якщо не може собі дозволити й обрубка свічки?» У світі мрій Валенці не погодилася б на щось менше, ніж замок з блідого сафіру. У дійсності ж вона б цілком вдовольнилася маленьким будиночком. Сьогодні вона заздрила Джені ще більше, ніж зазвичай. Джені не була значно молодшою чи вродливішою за неї. Та все ж цей милий будиночок дістається саме Джені. І той гарний чайний сервіс Веджвуд Воленці його бачила. Відкритий камін і білизна з монограмою, скатертини з ажурною строчкою і серванти для парцеляни. Чому одні дівчата отримували все, а інші – нічого? Це несправедливо. Валенсії далі кипіла від обурення, коли йшла вулицею, стримана, старомодна фігура в обшарпаному плащі і трирічному капелюшку, час від часу її забризкували грязюкою автомобілі, які проїжджали повз з жахливим шумом. Авто рвуді ще новинка, хоча їх було вже вдосталь у Порт-Лоренсі, і більшість мешканців Мускокі, що приїжджали сюди на літо, вже їх мали. У Дірвуді тільки дехто з класу найпрогресивніших встиг придбати авто. Навіть Дірвуд ділився на класи. Були прогресивні інтелектуали, був клас старих родин. До нього належали Стерлінги, таких більшість, і ще кілька партій. Ще жоден зі Стерлінгів не дійшов до покупки авто, хоч Олівія вже випрошувала його у батька. Валенсі ще навіть не сиділа в машині, але й не дуже хотіла. Насправді вона трохи побоювалася автомобілів, особливо вночі. Вони їй асоціювалися з великими вуркотливими звірами, які можуть тебе збити чи несподівано на тебе не стрибнути. На стрімких гірських стежках довкола блакитного замку могли гордо ступати лише причепурені коні. В реальному житті Валенсі вдовольнилася б екіпажем, запряженим гарним конем. Вона каталася в екіпажі, якщо хтось з дідьків або кузин про неї згадував і брав з собою наче кидав собаці кістку. Вона, звичайно, мусить купити чай у бакалійній крамниці дядька Бенджаміна. Купувати його деїнди було неприпустимим. І все ж, Валенсі дуже не хотіла йти в крамницю дядька Бенджаміна у свій 29-й день народження. Годі було й надіяти, що він про нього не згадає. «Чому?» – їхідно випитував він, поки запаковував чай. «Юним леді так погано дається граматика». Валенсі, із думкою про дядьків заповіт, м'яко відповіла Не знаю. А чому? Тому що, посміхнувся дядько Бенджамін, вони не можуть відміняти шлюб. Двоє продавців Джої Гамонт і Клод Бертрам теж тихенько засміялися, і в цей момент вони не подобалися Валенці ще більше, ніж зазвичай. Коли Клод вперше побачив її у крамниці, то прошепотів до Джої, Валенсі Стерлінг, одна зі старих дів Дірвуда. А Джої спитав, хихочучи, «Великовна чи невеликовна?» Очевидно, переконаний у своїй дотепності. Воленці цей спогад боляче вжалив. «Двадцять дев'ять!» – говорив дядько Бенджамін. «Боже, дос! Вже скоро третій десяток розміняєш, а ще навіть не думаєш про заміжжя. Двадцять дев'ять! Не може бути!» А тоді дядько Бенджамін сказав оригінальну річ. Дядько Бенджамін промовив. «Час летить!» «Мені, власне, здається, що повзе», – емоційно відповіла Валенці. Емоційність настільки не вписувалася в уявлення дядька Бенджаміна про Валенці, що він не знав, що й казати. Аби якось це приховати, він згадав ще одну загадку, коли зав'язував боби. В останній момент кузина Стікл ще згадала, що їм потрібні боби. Боби були дешеві і ситні. На який пейзаж найчастіше скидається шлюб? І, не чекаючи, поки Валенці здасться, сам відповів Міраж. Міраж це не зовсім пейзаж, коротко відказала на те Валенці, забираючи свій чай і боби. На миті й стало байдуже, чи викрестить дядько Бенджамін її зі свого заповіту, чи ні. Вона вийшла з крамниці, а дядько Бенджамін із узявленим ротом дивився її услід, а тоді похитав головою. Бідна доз, дуже важко це сприймає, сказав він. Валенці пожаліла про це ще до того, як дійшла до першого перехрестя. Чому їй раптом урвався терпець? Він же, напевно, розкаже їй матері, що дось поводилася нахабно зі мною, і матір ще тиждень читатиме її нотації. Я тримала язик за зубами 20 років, думала Валенці. Не могла потримати ще сьогодні. Так, минуло вже 20 років, згадалась Валенці з того моменту, який вперше вклювала кололи з приводу відсутності у неї коханого. Вона прекрасно пам'ятала той момент. Їй було всього дев'ять років, і вона стояла сама на шкільному майданчику, тоді як інші дівчатка бавилися у гру, в якій хлопці мали їх обирати собі до пари. Валенсі дрібну, бліду, чорноволосу Валенсі з її старомодним фартухом і незвичними розкосими очима не вибрав ніхто. «Ой!» – підійшла до неї гарненька дівчинка – Мені так тебе шкода, тобі не дісталося кавалера. Валенсі відповіла зухвало і продовжувала так відповідати наступні двадцять років. Я не хочу кавалера. Але сьогодні по обіді Валенсі назавжди перестала так казати. Треба бути чесною зі собою, люто думала вона. Загадки дядька Бенджен не зачіпають мене заживе, бо вони правдиві. Я хочу свій дім, я хочу свого чоловіка, я хочу своїх дітей. Валенці раптом спинилася, вражена власною нерозсудливістю. Вона виразно відчула, як преподобний доктор Столінг, з яким щойно розминулася, прочитав її думки і дуже їх не схвалював. Валенці боялася доктора Столінга, боялася його з тої неділі, 23 роки тому, коли він вперше прийшов до церкви святого Албана. Валенці того дня запізнилася в недільну школу, тому боязко зайшла до церкви і сіла на лаву. Більше нікого в церкві не було, нікого, крім нового парафіального священика, доктора Столінга. Доктор Столінг стояв перед дверима до хорів, кивнув їй і суворо сказав, «Хлопчику, підійди ну сюди!» Валенці розвернулася довкола, не було ніякого хлопчика, взагалі нікого не було у цій величезній церкві, крім неї. Цей незнайомий чоловік у блакитних окулярах не міг звертатися до неї, вона ж не хлопчик». «Хлопчику», – повторив доктор Стерлінг, ще суворіше, впевнено вказуючи на неї пальцем, – «негайно підійди сюди». Валенсі підвелася немов би під гіпнозом і рушила проходом. Вона була надто налякана, щоби вчинити по-іншому. «Що з нею зараз станеться? Вона справді перетворилася на хлопчика? Вона зупинилася просто перед доктором Столінгом. Доктор Столінг помахав вказівним пальцем, довгим, з вирізними суглобами і промовив. «Хлопчику, зніми капелюха!» Валенсі зняла капелюшок. Її волосся було зав'язано у тоненький хвостик, який звисав на спині. Але доктор Столінг був короткозорим і не бачив цього. «Хлопчику, повернися на місце і завжди знімай капелюху церкві. Запам'ятай!» Валенці пішла як нежива, назад до своєї лавки, несучи в руках капелюшок, і в цей момент до церкви увійшла і матір. «Дос», – сказала місіс Стерлінг, – «що ти собі думаєш? Чому зняла капелюшок? Негайно надягни його!» Валенці негайно його надягнула. Вона охолонула від жаху, що доктор Столін знову її покличе. «Їй, звичайно, доведеться тоді підійти». Їй би і в голову не прийшло, що можна не послухатись пастора, а тепер церква була повна людей. Ох, що ж вона робитиме, якщо її знову махатимуть перед носом тим страшним пальцем на виду у всіх? Валенсіна, Жахана відсиділа і ще тиждень потом хворіла. Ніхто не знав, у чому річ. Місіс Фредерік знову оплакувала свої слабовити дитя. Доктор Столін дізнався про свою помилку і хотів посміятися разом з Валенці. Тільки їй було не до сміху. Вона так і не змогла подолати страх до доктора Столінга. А тепер ще й не на нього на вулиці, коли в голові у неї таке. Валенці взяла книжку Джона Фостера «Магія крил». «Найновіша. Все про птахів», – сказала місіс Кларксон. Вона вже майже вирішила, що замість візиту до доктора Трента піде додому – Відвага покидала її. Вона боялася образити дядька Джеймса, боялася розізлити матір, боялася мати справи із грубуватим доктором Трентом та зустрітися з його поглядом з-під кошлатих брів. Він, напевно, скаже їй, як і кузині Гледіс, що її проблема була уявною і що в неї щось боліло, бо вона сама хотіла, щоби боліло. «Ні, вона не піде. Краще візьме баночку пурпурових пігулок Редферна». Пурпурові пігулки Ретферна були для клану стерлінгів стандартним засобом від усіх бід. Хіба ж не вони допомогли кузині в другій Джеральдіні, коли п'ятеро лікарів здалися? Валенці завжди дещо скептично ставилася до тілющих властивостей пурпурових пігулок. Але щось у них могло і бути. І простіше купити пігулки, ніж самі йти до доктора Трента. Вона трохи погортає журнали в читальному залі і піде додому. Валенці спробувала читати оповідання, але воно її тільки злило. На кожній сторінці були зображення героїні в оточенні чоловіків, які її обожнювали. А вона, Валенці Стерлінг, не могла собі знайти хоч одного кавалера. Валенці пожбурила журнал і відкрила магію крил. Її погляд зупинився на абзаці, який змінив її життя. «Страх – первородний гріх», – писав Джон Фостер. Практично все зло на світі бере свій початок від того, що хтось чогось боїться. Це холодна, слизька гадюка, що звивається довкола вас. Жити зі страхом – жахливо, і немає нічого принизливішого за страх. Волинці закрила магію крил і підвелася. Вона піде до доктора Трента. Похід, зрештою, виявився не такий страшний. Доктор Трент був, як завжди, сердитим і різким, але він не сказав, що її недуга уявна. Вислухавши симптоми, він поставив кілька запитань і швидко її оглянув, а потім на хвильку сів і просто на неї дивився. Валенсі здалося, що він дивився на неї жалісливо. Їй перехопило подих. Проблема серйозна? Ой, та не може бути. Серце їй не аж так турбувало, тільки останнім часом стало трохи гірше. Доктор Трент відкрив рота, але перш ніж він встиг щось сказати, десь під ліктем у нього задзвонив телефон. Він підняв слуховку. Валенція, яка спостерігала за ним, побачила, як у нього протягом розмови міняється обличчя. «Ало? Так, так. Що? Так, так. Коротка пауза. Боже мій!» Доктор Трент кинув слухавку, вилетів з кімнати і побіг нагору, навіть не глянувши на Валенці. Вона чула, як він там метушиться, бурчить до когось, мабуть до економки. Тоді спустився вниз із сумкою, схопив капелюх і пальто з вішака, розчахнув двері і помчав вулицею у напрямку станції. Валенці залишилася сама у невеликому кабінеті і почувалася по-дурному ще більше, ніж завжди. По-дурному і принижено. То, що вийшло... З її рішення – жити за приписами Джона Фостера і відкинути страх. Вона не тільки була повною невдахою для родини і взагалі не існувала як кохана людина, але й виявилася пацієнтом нульової важливості. Доктор Трент забув про її присутність від хвилювання після отриманого повідомлення, чи чого там. Вона нічого не досягла, проігнорувавши дядька Джеймса і пішовши проти сімейної традиції. На митій стало страшно. Здавалося, вона ось-ось розплачеться. Це було так сміховинно. Але потім Валенція почула, як економка доктора Трента спускається сходами. Вона підвелася і підійшла до дверей кабінету. «Лікар зовсім забув про мене», – сказала вона із кривою посмішкою. «Як шкода», – співчутливо відповіла економка. «Але воно й не дивно. Бідний чоловік. Він отримав телеграму спорту». Його син сильно постраждав у автокатастрофі в Монреалі. Лікар мав усього 10 хвилин до поїзда. Не знаю, що він робитиме, якщо з недом щось станеться. Він так прив'язаний до хлопчика. Вам доведеться прийти ще раз? Міс Террінг, сподіваюсь, у вас нічого серйозного. О, ні, нічого серйозного, підтвердила Валенці. Вона вже почувалася трохи менше приниженою. Не дивно, що доктор Трент про неї забув. Та все одно вона занепала духом, коли поверталася від нього. Валенсі зрізала шлях додому, повернувши на алею закоханих. Вона не часто ходила цією алею, але невдовзі, вже час вечері, а запізнюватися не дозволялося. Алея закоханих облягала задню частину містечка попід високими кленами та в'язами і заслуговувала на своє ім'я. Прийти туди і не наткнутися на закохану парочку за обіймами, або на молодих дівчат, які прогулювалися парами по підручку, ділячись секретами, майже неможливо. Валенсі складно було визначити, хто більшою мірою змушував її почуватися непотрібною. Цього вечора їй зустрічалися і ті, і ті. Вона зустріла Коні Гейт і Кейт Бейлі в нових рожевих сукнях з органзи і з кокетливими квітами у блискучому, розпущеному волосі. Валенсі ніколи в житті не мала рожевої сукні і ніколи не носила квітів у волосі. Потім вона розминулася з молодою парою, їй незнайомою, яка забула про всіх на світі. Молодий чоловік досить безсоромно тримав дівчину за талію. Валенсі ніколи так не гуляла, щоб чоловік тримав руку на її талії. Вона думала, що її б це мало шокувати, парочка могла б хоча б дочекатися сутінків однак шокованою не почувалася в черговому спалахові чайдушної полкої відвертості з собою вона мусила визнати що просто їм заздрить порівнявшись із ними Валенса була майже впевнена що вони з нею насміхалися жаліли її це ж та чудна стародива Валенсі Стерлінг кажуть вона за все життя не мала жодного кавалера Тож Валенці мало не побігла, щоб швидше вибратися з алеї закоханих. Ще ніколи вона не почувалася такою дрібною, безколірною і кістлявою. У місті, де алея закоханих виходила на вулицю, стояла припаркована автівка. В Валенці вона була знайома, за звуком принаймні, як і всім у дірводі. І то ще до того, як вислів маленька Лізі увійшов у житок, принаймні у дірводі. Це авто було найменшим з усіх маленьких Лізі, навіть не Форд, а всього лише старий Грейс Лосон, і годів уявити щось більш розбите і пошарпане. То була машина Бартніс Нейта, і сам Бартніс саме вилазив з-під неї у замазаному комбінезоні. Валенці Потики на нього глянула, коли проходила повз. Вона лише вдруге бачила сумнозвісного Барні Снейта, хоча вже достатньо про нього наслухала за ті п'ять років, відколи він повернувся у Москоку. Вперше вона його побачила близько року тому на шосе Москоки. Тоді він теж вилазив з-під своєї машини, тоді він бадьоро їй усміхнувся ексцентричною усмішкою, яка робила його трохи схожим на гнома. Він не виглядав поганим. Вона не вірила, що він поганий, незважаючи на дикі розповіді, які про нього чула. Ну так, він ганяв на тому жахливому Грейс Лосоні, у час, коли порядні люди вже спали, часто з буйним ейболом, який пронизував ніч своїм виттям, обоє п'яні, як хлющ, дорогенька. І всі знали, що він був злочинцем-утікачем, і банкіром шахраєм, і вбивцею, який переховувався, і невіруючим, і незаконним сином старого буйного Ейбела Гая, і батьком незаконного внука буйного Ейбела, і фальшивомонетником, і ще кимось. І все ж Валенсі не вірила, що він був поганим. Ніхто з такою усмішкою не міг бути поганим, що б там він не наробив. Саме тої ночі принц із блакитного замку перемінився із особою з важкою щелепою і волоссям з пасмами ранньої сивини на франти з довгими рудово-коричневим волоссям, темно-карими очима і досить великими вухами, щоб мати насторожений вигляд, але не настільки, аби його прозвали клоповухим. Однак щелепа залишилася ще трохи важкуватою. Барні Снейд зараз мав ще безславніший вигляд, ніж зазвичай. Він уже кілька днів не голився, це ж очевидно, а його руки аж до плечей були чорні від мастила. Але він весело собі насвистував і виглядав таким щасливим, що Воленці відчула заздрість. Вона заздрила його легковажності та безвідповідальності, його таємні хижі на острові серед озера Містовіс, навіть його таратайці Грейс Лонсон. А ні він, ні його автівка не мусили бути поважними чи дотримуватись традицій. Коли він через кілька хвилин прогуркотів повз неї, з відкритою головою, відкинувшись у своїй маленькій лізі, його довге волосся розвивалося на вітрі зі старою чорною люлькою в зубах, що робила його схожим на злочинця, вона знову відчула до нього заздрість. Чоловік мав усе, що тут скажеш. Цей вигнанець був щасливим, незважаючи ні на що. Вона ж, Валенсі Стерлінг, порядна, з прекрасним вихованням, була нещасною все життя. Ось так. Валенці прийшла перед самою вечерею. Сонце затягнули хмари і знову почалася гнічуча мжичка. Козина стікл страждала від невралгії. Валенці мусила штопати, тож на магію крил не було часу. А не можеш штопання зачекати до завтра? – просила вона. – Завтра будуть нові справи, – невблаганно відповіла місіс Фредерік. Валенці штопила весь вечір і слухала нескінченні плітки місіс Фредерік і кузини Стіклс про весь їхній клан. А вони тим часом в'язали нескінченні чорні панчохи. Вони обговорювали весілля кузини Ліліани, яке мало відбутися невдовзі в усіх деталях, і загалом схвалювали. Троєрідна сестра Ліліана непогано покращувала своє становище. Але вона не спішила, сказала кузина Стіклс, їй уже близько двадцяти п'яти. У нашій родині, слава Богу, небагато старих дів, гостро сказала місіс Фредерік. Валенці зригнулася, вона загнала голку собі в палець. Троюрідного брата Аарона Грея подряпав кіт, і в нього почалося зараження крові. Коти? Найнебезпечніші тварини, сказала місіс Фредерік. Я б ніколи не дримала кота в домі. Вона багатозначно подивилася на Валенці скрізь свої жахливі окуляри. Одного разу, п'ять років тому... Валенсі спитала, чи можна їй завести кота. Більше вона про це не згадувала, але місіс Фредерік підозрювала, що дочка глибоко в душі продовжувала плекати це заборонене бажання. Валенсі чхнула, а чхати, за кодексом стерлінгів, у товаристві було вельми недобре. «Завжди можна стриматися, якщо натиснути пальцем над верхньою губою», – дорікнула місіс Фредерік. «О пів на десяту пора було йти спати». Але через невралгію кузини Стіклс треба ще намастити спину мазю Редфрена. Заробила Валенці. Валенці завжди це робила. Вона терпіти не могла запаху мазі Редфрена, терпіти не могла зображення доктора Редфрена, самовдоволеного, гладкого, з окулярами та густою рослинністю на обличчі. Її пальці після цього ще довго тхнули, хоч як вона не намагалася їх відмити. Доленосний день Валенці прийшов і пішов. Вона закінчила його так само, як почала – у сльозах. На невеличкому газоні стергів уріз кущ Троянд, відразу біля воріт. Його називали Трояндовий кущ Дос. Кузина Джорджіана подарувала його Валенці п'ять років тому, і Валенці з радістю його посадила. Вона любила Троянди, але, звісно ж, кущ ніколи не цвів. Таке вона мала щастя. Валенсі робила все, до чого могла додуматись, і дослуховувалась до порад кожного. Та все ж кущ не розцвітав. Він густо розрісся, його великі листя не вражала сажа і не оплітали павутиною павуки. Але на ньому не з'являлося жодного пуп'янка. Валенсі, коли дивилася на нього через два дні після свого дня народження, спомнилася раптовою ненавистю до нього. Цей кущ просто не міг розквітнути. Ну і добре, то вона його зріже. Вона рушила до сараю посадовий ніж, а тоді злісно попрямувала до куща. Через кілька хвилин нажахана місіс Фредерік вийшла на веранду і побачила, якій донька тне галузки. Половина з них уже лежала на стежці. Кущ мав понівечений вигляд. «Дос, а пам'ятайся, що ти робиш? Що ти здуріла?» «Ні», – відповіла Валенці. Вона хотіла, аби це прозвучало зухвало, Однак вийшло щось ледь схоже на протест. Я, я просто вирішила зрізати кущ. З нього жодного толку. Він ніколи не цвіте і вже й не зацвіте. Це не означає, що його треба нищити, суворо сказала місіс Фредерік. До був гарний кущ, і він прикрашав двір. А тепер ти -те перетворила його на це жалюгідне видовище. Трояндові кущі мають квітнути. Легким відтінком упертості відказала Валенці. Не сперечайся зі мною дос. Прибери цей безлад і залиш кущ у спокої. «Не знаю, що скаже Джорджана, коли побачить, як ти його потяла. Справді, ти мене дивуєш і навіть зі мною не порадилась?» «Кущ мій!» – пробурчала Валенсі. «Що? Що ти сказала, Дос?» «Я тільки сказала, що це мій кущ», – покірно відповіла Валенсі. Місіс Фредерік розвернулася без жодного слова і помаршурувала у дім. Шкоду зроблено. Валенсі знала, що глибоко образила матір. Із нею не розмовлятимуть, та й взагалі не звертатимуть на неї уваги два-три дні. Кузина стільки звізьметься її виховати, але місіс Фредерік зберігатиме владну кам'яну мовчанку. Валенсі зіткнула і відклала садовий ніж, повісивши його на той самий цвях у сараї. Вона прибрала кілька гілок із змела листя. Її губи сіпнулися, коли вона глянула на понівечений кущ. Він трохи скидався на свою худерляву, тремтливу даровальницю – маленьку кузину Джорджіану. «Я справді його зіпсувала», – подумала Валенція. Але вона не каялася, тільки жаліла матір. Атмосфера буде напруженою, перш ніж її пробачать. Місіс Фредерік належала до тих жінок, які можуть змусити всіх у домі відчути свій гнів. Стіни й двері від нього не захищали. «Краще піди в місто по пошту», – сказала кузина Стіклс, коли зайшла в Оленці. «Сама я не можу піти, не дуже добре почуваю з цієї весни. А ще зайди в аптеку і купи мені пляшечку настоятки реферна для очищення крові». Немає нічого кращого за настоянки, щоб збадьорити тіло. Правда, кузен Джеймс каже, що немає нічого кращого за пурпурові пігулки, але мені відніши. Мій бідний чоловік приймав настоянки Ретферна до останнього дня свого життя. І не давай за неї більше, ніж 90 центів. Саме стільки я заплатила за неї в порті. Але що ти наговорила матері? Ти коли-небудь задумуєшся, що в тебе тільки одна мама? І однієї достатньо, думала Валенці непокірно дорогою до міста. Вона купила кузині стікл з пляшечку на стоїнки, а після цього пішла на пошту і спитала, чи щось є до запитання. Її матір не мала власної скриньки. Вони отримували не так багато листів. Валенці нічого не очікувала, крім християнського часопису, єдиної газети, що вони передплачували. Вони майже ніколи не отримували листів. Воленці, однак, подобалося на пошті особливо спостерігати, як містер Кер'ю, старий сивобородий клерк, схожий на святого Миколая, видавав листи тим щасливим людям, які їх отримували. Він виконував роботу з таким відірваним, безособовим божественним виглядом, наче йому було зовсім байдуже, яка неймовірна радість чи горе чекали в тих листах своїх адресатів. Листи зачаровували Воленці, можливо, тому, що вона так рідко їх отримувала. У блакитному замку пажі у жовто-блакитних ліверах завжди приносили їй захоплюючі послання, перев'язані шовком, з багряною печаткою, але в реальному житті вона отримувала хіба недбалі записки від родичів і рекламні оголошення. Тому вона безмірно здивувалася, коли містер із іще більшим відірваним виглядом, ніж завжди, тицнув їй листа. Так, він адресувався саме їй, підписаний впевненою рукою чорним чорнилом. Міс Валенці Стерлінг, в'язова вулиця Дірвуд, з поштовою маркою Монреалю. Коли Валенці його забирала, у неї пришвидшилося серцепиття. Монреаль? Мабуть, це від доктора Трента? Він таки про неї не забув. Валенці наштовхнулася на вході на дядька Бенджаміна і зраділа, що сховала лист до сумки. «Яка різниця?» – спитав дядько Бенджамін між поштовою маркою і віслюком. «Не знаю». «А яка?» Чемно відповіла Валенці. «Обох треба погладити, щоб рушили. Тільки Марку язиком, а Віслюка палицею». Дядько Бенджамін зайшов на пошту шалено задоволений собою. Кузина стікл схопила часопис, коли Валенці повернулася додому, але їй не спала на думку спитати, чи були якісь листи. Місіс Фредерік, напевно, запитала б, але вуста її були запечатані, і Валенці цьому тільки рада. Якби матір спитала, чи були для них листи, Валенці мусила б визнати, що так. Тоді б вона дала прочитати його матері і кузині Стіклс, і правда вийшла б назовні. Її серце дивно поводилося, коли вона піднімалася сходами, тому що перш ніж розкрити конверт, вона посиділа кілька хвилин біля вікна. Раніше Валенсі ніколи не приховувала листи від матері. Кожен лист, який вона писала чи отримувала, місіс Фредерик читала. Але це не мало ніякого значення. Валенсі нічого було приховувати. Але тепер, коли вона його відкривала, її пальці тремтіли від усвідомлення злочиної поведінки негідної доньки. А ще, напевно, тремтіли від очікування. Вона відчувала, що з її серцем не було нічого серйозного. Але хто знає. Лист доктора Трента був таким, як і він сам. Прямим, різким, стисним, без зайвих слів. Доктор Трент ніколи не ходив довкола. «Шановна місь Тірлінг!» І далі вся сторінка списана. Валенсі, здається, прочитала його одним поглядом. Лист упав їй на коліна. Обличчя сполотніло. Доктор Трент писав, що в неї дуже небезпечна смертельна хвороба серця – стенокардія – і, схоже, ще й ускладнена аневризмою, щоб там не було хвороба на останній стадії. Він без церемоній писав, що нічим уже не зарадиш. Якщо вона добре дбатиме про себе, то може прожити рік, але також смерть може настати в будь-який момент. Доктор Трент не був схильний шукати ефемізми, її слід бути обережною, уникати емоційної та фізичної напруги. Треба їсти і пити в міру, ніколи не бігати, обережно ходити під гору. Будь-який шок може стати фатальним. Вона мала купити ліки, рецепт на які додавався до листа, і завжди носити їх з собою, приймаючи дозу при будь-якому нападі. Він підписався щиро її доктором Трентом. Воленці ще довго так сиділа біля вікна. За вікном світ тонув у світлі весняного дня. Чрівне блакитне небо, вільний п'янкий вітер і м'який блакитний серпанок в кінці вулиці. Трохи далі, на станції, грубка молодих дівчат чекала на поїзд. Вона чула їхній веселий сміх і милу балаканину. Заревів потяг. Але все це здавалося нереальним. Єдиною реальністю, яку вона зараз сприймала, було те, що їй залишилося жити тільки рік. Втомившись сидіти біля вікна, Валенці пішла і лягла на ліжко, і так дивилася на потріскану вицвілю стелю. Її охопило дивне заціпеніння, яке настає після приголомшового удару. Вона не відчувала нічого, крім нескінченого здивування і невіри, за яким стояло переконання, що доктор Трент знає свою справу, і що вона, Валенсі Стерлінг, яка ніколи й не жила, тепер мала померти. Коли задзвонили на вечерю, Валенсі механічно піднялася і пішла вниз то була сила звички, але, звісно ж, матір на неї зараз не звертатиме жодної уваги. І Валенці була за це вдячна. Тепер вона думала, що сварка через трояндовий кущ, як сказала б сама місіс Фредерік, була проведінням. Вона нічого не могла їсти, але і місіс Фредерік, і кузина Стілкс вбачили причину в тому, що вона була заслужена нещасна через ставлення матері, тож ніхто не коментував відсутність у неї апетиту. Валенці змусила себе випити чай, а тоді просто сиділа і спостерігала, як інші її дяд з щодернацьким відчуттям, ніби пройшли роки з того моменту, коли вона востаннє сиділа з ними за обіднім столом. Вона збагнула, що посміхається в душі від усвідомлення, яку колотнечу могла зараз викликати, якби лише захотіла. Якби лише переповіла їм змісти листа від доктора Трента, гірко подумала Валенці, ніби вони справді нею переймалися хоч на йоту. Економка доктора Трента отримала сьогодні від нього звістку, сказала кузина Стіклс так несподівано, що Валенсі підстрибнула на місці. Це якісь мозкові хвилі в повітрі? Вона говорила з місіс Джуд. кажучи, що його син одужає, але доктор Трент написав, що навіть якщо й так, то він повезе його за кордон, що й не той стане на ноги і не повертатиметься мінімум рік. «Ну, для нас це не дуже важливо», – владно сказала місіс Фредерік. «Він не наш лікар. Я б...» Тут вона осудливо подивилася просто крізь Валенці, чи їй тільки здалося. Не допустила його і до хворого кота. «Можна я піду нагору приляжу?» – слабко спитала Валенці. «У мене... У мене... були й голова». «Від чого в тебе болить голова?» – спитала кузина Стіклс, бо ж місіс Фредерік не могла спитати. На питання треба відповісти. Валенці не можна було просто так дістати головний біль і щоб її не розпитали про це. «Ти не схильна до головного болю. Сподіваюсь, у тебе не свинка. Ось, візьми ложку отсту. «Дурниці!» – грубо відповіла Валенці, встаючи за столу. Але в той момент їй було байдуже до вічливості. Вона і так усе життя була вічливою. Якби кузина Стіклс могла збліднути, вона би зблідла, але оскільки це було неможливо, то вона пожовкла. «Ти впевнена, що в тебе немає гарячки, Дос?» «Бо виглядає, що так. Іди, лягай у ліжко», – сказала кузина Стіклс, добряче стривожена. «А я прийду і на тобі чоло, і шию мазю Редферна. Валенці вже підійшла до дверей, але ще повернулася. «Ніхто не мазатиме мене мазю Редферна, сказала вона. Кузина Стіклс витріщилася і видихнула. «Що? Що це має означати?» «Я сказала, не треба мені мазі Ретферна», – повторила Валенці. «Огидна, смердюча мазь! У житті не попадалася мені смердючіша мазь!» «Нічого доброго. Я хочу, щоб мені дали спокій. От і все». Валенці пішла, залишивши позаду приголомшену кузину Стіклс. Міс Фредерик продовжувала їсти вечерю. Їй було байдуже. Мала Валенці гарячку чи ні. Валенці прованилася. Вона поводилася зухвало із нею. Тієї ночі Валенці не спала. Вона просто довго лежала в темряві і думала, думала. Валенці зробила відкриття, яке її здивувало. Вона, яка боялася майже всього в житті, не боялася смерті. Смерть ані скілечки не здавалася їй страшною, і тепер їй взагалі нічого не треба боятися. Чому вона взагалі чогось боялася через життя? Боялася дядька Бенджаміна через загрозу вбогої старості, але тепер вона ніколи не буде старою і знехтованою. Все життя боялася залишитися старою дівою, але тепер їй недовго залишилось бути старою дівою. Боялася образити матір і клан, бо вона ще довго мала жити з ними, але не могла б жити мирно, якби їм не поступалося. Але тепер все змінилося. Валенсі відчула незвичну для неї свободу. Та одного вона все ще дуже боялася. Ми душні, яку б здійняли, якби вона їм розповіла. Валенсі здригнулася від самої думки про це. Вона б цього не витримала. О, вона вже собі уявляла, як би це виглядало. Спочатку було б обурення. Так, обурення з боку дядька Бенджаміна, бо вона пішла до лікаря, будь-якого лікаря, не порадившися з ним. Обурення з боку матері за те, що вона така лицемірна і брехлива, і з рідною матір'ю – дос. Обурення всього клану, бо вона не пішла до доктора Марша. Потім її почали б опікати. Повели б до доктора Марша, а коли б доктор Марш підтвердив діагноз доктора Трента, її би повезли до спеціалістів у Торонто і Монреалі. Дядько Бенджамін зробив би щедрий жест і сплатив би рахунок, таким чином підтримуючи вдову і сироту. А потім би без кінця розповідав про шокуючі суми, які спеціалісти здирають за те, що роблять розумний вигляд і кажуть, що нічим не можуть зарадити. А після того, як спеціалісти б розвели руками, дядько Бенджамін наполягав би на пурпурових пігулках. Я знаю, що вони допомагають, коли всі лікарі вже здалися. А її матір наполягала б на стоянках Редферна, а кузина Стіклс наполягала б на втиранній мазі Редферна кожної ночі, адже вона може допомогти і не може нашкодити. І кожен підсував би їй свій улюблений засіб. Доктор Столінг прийшов би до неї, і поважно сказав би ти дуже хвора? Чи готова до того, що може на тебе чекати? Так. Ніби от-от насварить на неї пальцем, тим пальцем, який за весь цей час не став ані коротшим, ні менш гулястим. І за нею наглядала б, як за немовлям. І нічого б не дозволяли робити, нікуди б не дозволяли ходити. Може, їй і спати не дозволятимуть, щоб вона бува не померла у вісні. Кузина Стіклс або матір наполягали б, щоб вони спали з неї в одній кімнаті. Так, саме так вони б і зробили. Саме ця остання думка допомогла Валенці прийняти рішення. Вона не могла і не хотіла з цим миритися. Коли годинник внизу вибив 12-ту, Валенці раптово і однозначно прийняла рішення, що нікому нічого не казатиме. Її завжди повчали, скільки себе пам'ятає, що вона має приховувати свої почуття. «Леді не личить виявляти почуття», – сказала їй якось несхвально кузина Стіклс. «Що ж, вона сили їх приховуватиме». Але попри те, що не боялася смерті, Валенсі не була байдужою до неї. Вона зрозуміла, що відчуває обурення. Це нечесно, що мусить померти, якщо ніколи й не жила. Ніч минала, а в душі її визрівав бунт. Не тому, що в неї не було майбутнього, а тому, що не було минулого. «Я бідна, я потворна, я невдаха, і я при смерті», – думала вона. Вона вже бачила власний некролог в тижневику Дієвурда – скопійований і в журналі «Порт Лоренца». Смуток затьмарів Діа Рурт, і теде, і теде, багато друзів оплакує, і теде, і теде, суцільна брехня. Смуток? А як же? Ніхто за неї не сумуватиме, її смерть нікого не зачепить, навіть її не любила. Її матір була така розчарована, що в неї не син, чи хоча б не гарненька дочка. Між північю і світанком Валенці прокрутила в голові все своє життя то було вкрай одноманітне існування, з якого час від часу виділялись якісь окремі випадки, насправді не такі значні. Всі ці випадки були неприємні. Нічого справді приємного з Валенції ніколи не траплялося. У моєму житті не випало мені жодної щасливої години, навіть однісінької, думала вона. Я просто безсколірна ніщо. Я колись читала, що в житті кожної жінки приходить година, яка може зробити її щасливою на все життя. «У мене ніколи не було такої години. Ніколи. Ніколи. І вже й не буде. Якби я прожила ту щасливу годину, то можна було б і вмирати». Ці важливі епізоди продовжували вигулькувати в неї в голові, як непрохані привиди, без жодної послідовності у часі і просторі. Наприклад, той випадок, коли в 16 років вона влила забагато синьки до одягу. Чи коли їй було вісім і вона вкрала в варені з комори тітки Велінгтон. Ніхто ніяк не забував про ці два випадки. І Валенсі продовжувала вислуховувати жарти про них. Дядько Бенджамін не втомлювався переповідати історію викрадення варення. То він її тоді спіймав із замазаним варенням обличчя. «Я так мало зробила поганого, що в них немає вибору, і тому продовжую чіплятися за ці старі випадки», – думала Валенці. «Я ж навіть ніколи ні з ким не сварилася. У мене немає жодного ворога. От то я безхребетна істота, що немає жодного ворога». А ще я був той випадок із пасочками з піску у школі, коли їй було сім. Валенці завжди про нього згадувала, коли доктор Столін звертався до тексту, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Інших людей ці слова можуть і спантиличувати, але не Валенці. Вся суть стосунків між нею та Олівією, від того випадку з пасочками, була тлумаченням цих слів. Валенці на той час уже рік ходила до школи, а Олівія на рік молодша, щойно почала, тож вона тоді ще була всім цікава, як новенька, та ще й надзвичайно чарівна. Була перерва, і всі дівчата, малі й великі, вийшли на дорогу, де вони робили пасочки з піску. Метою було зробити якнайбільшу. Валенсі добре вміла робити кубки з піску, то було ціле мистецтво, і вона мала таємні надії на перемогу. Але Олівія, яка працювала обабіч, сама раптом, як виявилось, зробила найбільшу. Валенсі не заздрила, її пасочка була досить велика, що вона була задоволена собою. А тоді в одної зі старших дівчат виникла ідея. «Давайте перенесемо свої кубки на кубку Олівії, щоб вийшла одна величезна», – вигукнула вона. Дівчата ніби сказилися. Вони бігали з відерцями лопатками, поки пасочка Олівії не перетворилася на піраміду. Даремно Валенці простягала свої худенькі ручки, щоби захистити свою пасочку. Її змили і перенесли до Олівії. Валенці рішуче взялася ліпити нову. І знову старша дівчина накинулася на неї. Валенці стояла перед нею червона, обурена, з розпростертими руками. «Не чіпай!» – просила вона. «Будь ласка, не чіпай!» «Але чому?» – запитувала старша дівчина. «Чому ти не хочеш допомогти розбудувати пасочку Олівії?» «Я хочу свою, маленьку», – жалісно сказала Валенці. Її прохання не взяли до уваги. Поки вона сперечалася з однією, інша дівчина вже згребла її пасочку. Валенці розвернулася, її серце вистрибувало, а очі наповнилися слідьми. «Ти заздриш! Заздриш!» – насміхалися дівчата. «Ти повелася дуже егоїстично», – холодно сказала матір, коли Валенці ввечері їй усе розповіла. То було вперше і в останній, коли Валенці пішла до матері зі своїм лихом. Валенці ані заздрила, ні, не була егоїстичною. Вона просто хотіла свою пасочку, велику чи маленьку, неважливо. Дорогою пороскакала упряж, і коні знесли пасочку Олівії. Пролунав дзвінок, і дівчата побігли до класу, забувши про все, ще до того, як сіли за парти. Але Валенці не забула. В глибині душі вона ще почувалася ображеною. Хіба той випадок не символізував усе її життя? «Я ніколи не могла мати власних пасочок», – думала Валенці. Одного осіннього вечора, коли їй було шість років, у кінці вулиці піднімався велетенський червоний місяць і кидало впід від страху. Так близько до неї, такий великий, тремтячи, Валенсі побігла до матері, а матір з неї тільки посміялася. Тоді вона вилізла на ліжко і зарилася обличчям під ковдру, щоб часом не наштовхнутися поглядом на той страшнючий місяць, який вітріщався на неї. А ще хлопець, який спробував її поцілувати на вечірці, коли їй було 15, вона йому не дозволила, ухилилася і втекла. Тепер, через 14 років, Валенсі шкодувала, що не дозволила йому. Її змусили вибачатися перед Олівією за щось, чого вона не робила. Олівія сказала, що Валенсі штовхнула її в болото і зіпсувала її нові черевички навмисно. Валенсі ж знала, що все було не так. Це сталося випадково, і то не з її провини. Але ніхто їй не вірив. Вона мала вибачитися і поцілувати Олівію на знак примирення. Та несправедливість сьогодні обпалювала їй душу. А те літо, коли Олівія мала найгарніший капелюшок, прикрашений кремою, сіточкою, з віночком червоних троянд і стрічкою, яка зав'язувалася під підборіддям. Валенці хотіла такий капелюшок дужче всього на світі. Вона просила, а з неї сміялися. Все літо вона проходила в жахливому коричному брилі на гумці, яка різала за вухами. У неї був такий жалюгідний вигляд, що ніхто з дівчат не хотів з нею гуляти. Ніхто, крім Олівії. І всі вважали Олівії такою милою і безкорисливою. Ще тоді вона прекрасно підкреслювала свою красу контрастом, думала Валенці. Валенці змагалася за приз за відвідування недільної школи, але його отримала Олівія. Багато неділь Валенсі мусила просидіти вдома через свої застуди. Одного разу вона пробувала продекламувати вірш на шкільній виставі, але затнулася. Олівія ж була прекрасним декламатором і ніколи не запиналася. А та ніч, що вона провела в Порт-Лоренці з тіткою Ізабель, був там і Байрон Стервінг з Монреалю. 12-річний, чванькуватий, розумний. На одній з сімейних молитов вранці Байрон підійшов до Валенції, що силив, щепнув їй ходющу руку, від чого вона закричала. Після молитви вона мала постати перед судом тітки Ізабель. Але коли вона сказала, що їй щепнув Байрон, то й усе заперечував. Він сказав, що Валенсія закричала, бо їй подряпало кошеня. Він сказав, що вона посадила кошеня на своє крісло і бавилася з ним, тоді як мала слухати молитву дядька Девіда. І йому повірили. Стерлінг і завжди вірили хлопцям, а не дівчатам. Валенсі ганебно відправили додому за погану поведінку на сімейних молитвах і не запрошували до тітки Ізабель ще довгі місяці. Весілля кузини Беті Стерлінг. Якось Валенсі довідалася, що Беті збирається попросити її бути однією з дружок. Валенсі таємно раділа. Бути дружкою – це приємність. Їй же пошиють нову сукню, гарну нову сукню, рожеву сукню. Беті хотіла, щоб дружки були в рожевому. Однак Беті так її не попросила. Валенсі гадки не мала, чому так вийшло, та вже згодом, як сльози розчарування висохли, Олівія їй усе розповіла. Беті після довгих роздумів і консультацій вирішила, що Валенційна надто дрібна, вона б зіпсувала ефект. Минуло вже дев'ять років. Але цієї ночі Валенсі знову відчула стару образу. У той день на 11 му році життя, коли мати змусила її зізнатися в тому, чого Валенсі ніколи не робила. Валенсі довго все заперечувала, але заради святого спокою зрештою визнала свою провину. Місіс Фредерік часто змушувала людей брехати, заганяючи їх у ситуації, в яких їм більше нічого не залишалося, як брехати. Потім матір змусила її клякнути на підлозі Вітальні між нею і кузиною Стіклс і сказати «Боже, прости мені, що я не сказала правди. Валенсі так і сказала, а коли вставала з колін, то пробурчала. Але, Боже, ти знаєш, що я казала правду. Валенсі покарали так суворо, ніби вона й не зізнавалася, і не молилася». Зима, коли вона ходила в танцювальну школу. Дядько Джейнс постановив, що вона має її відвідувати, оплатив уроки. З яким нетерпінням вона тоді цього чекала і з якою ненавистю тепер згадувала, ніколи ніхто не зголошувався бути її партнером. Учитель завжди мав наказувати котромусь хлопців танцювати з нею, чому вони не особливо раділи. Але Валенсі добре танцювала, легка, як пір'їнка, Олівія ж, якій ніколи не бракувало партнерів, була важкою. Намисто з гудзиків їй було десять, усі дівчата в школі мали намисто з гудзиків. Намисто Олів'ї було особливо довге, з багатьма гарними гудзиками, і Валенсі мала своє. Більшість гудзиків на ньому були дуже простими, але шість з них вирізнялися. То були гудзики з весільної сукні бабусі Стерлін. Блискучі, скляні гудзики з позолотою, гарніші, ніж ті, що мала Олівія. Вони вирізняли Валенці. Вона знала, що кожна дівчинка в школі її заздрить через них. Коли Олівія вперше побачила їх у неї в намисті, то тільки холодно глянула, але нічого не сказала. Наступного дня тітка Велінгтон прийшла до місіс Фредерік і сказала, що, на її думку, Валенсі має віддати частину тих гудзиків Олівії. Бабуся Стергін була такою ж мамою Велінгтона, як і Фредеріка. Місіс Фредерік відразу ж погодилася. Вона не могла собі дозволити посваритися з тіткою Велінгтон, тим більше через таку дрібницю. Тітка Велінгтон забрала чотири гудзики, щедро залишивши два Валенсі. Валенсі зірвала їх з нитки і розсипала по підлозі. Тоді вона ще не знала, що леді не личить мати почуттів, і за таку демонстрацію її відправили спати без вечері. Вечірка в Маргарет Блант. Вона так відчайдушно намагалася бути красивою того вечора. Мав прийти Роб Вокер. Два вечори тому, на освітленні місяцем веранді дядька Гербера у Містові, Роб, здається, виявив до неї симпатію. А на вечірці у Маргарет навіть не запросив її на танець. Взагалі не звертав на неї уваги. Вона, як завжди, залишилася без кавалера. То, звісно, було багато років тому. В Дірвурді вже давно перестали запрошувати її на вечірки з танцями. Але для Валенсі те розчарування і приниження були ще свіжими. І обличчя запало, коли вона згадала, як сиділа жалюгідна із завитим тонким волоссям і червоними щоками, які вона перед тим годину щепала, щоб вони дістали хоч якийсь колір. І що з того вийшло? Тільки те, що про Валенсі почали говорити, що вона нарумянилася на вечірку Маргарет Блант. У ті часи і в Дірвурді цього було достатньо, щоб навіки зруйнувати собі репутацію. Але репутацію Валенсі ще не зруйнувало. Люди знали, що вона не могла зробити нічого фривольного. Вони тільки сміялися з неї. «Усе, що в мене було, це другосортне існування», – вирішила Валенсі. «Усі найкращі емоції світу пройшли повз мене. Я навіть ніколи не відчула горя. І чи взагалі я колись любила когось? Чи справді я люблю матір?» «Ні, не люблю. Така правда. Ганебна вона чи ні? Я її не люблю. Ніколи не любила. Вона мені навіть не подобається». «Тож я нічого не знаю ні про яку любов. Моє життя порожнє. Порожнє. І немає нічого гіршого порожнечі. Нічого». Валенці пристрасно вигукнула в голос останнє нічого. Тоді застогнала і перестала на якийсь час думати про будь-що. Накотив приступ болю. Коли біль відпустив, що сталося з Валенсі? Мабуть, кульмінація того процесу, який відбувався у неї в голові з моменту прочитання листа доктора Трента. Була третя ранку, найгірша година доби. Але іноді вона нас штовхає до роздумів і дає свободу. «Я все життя намагалася потурати іншим, і нічого з того не вийшло, – сказала вона. Відтепер потуратиму собі. Більше я не прикидатимусь. Я тільки й жила, що брехнею, вдаванням і ухилянням. Яка ж це буде розкіш говорити правду. Може, я й недовго робитиму того, що захочу, але вже точно не робитиму того, чого не хочу. Матір може дутися тижнями, цим я не перейматимусь. Відчай, свобода, надія, рабство. Валенці встала і вдягнулася, а незвичне відчуття свободи міцніло. Коли вона закінчила вкладати волосся, то відчинила вікно і викинула ароматичну суміш. Вона влучила в плакат з дівчинкою-школяркою, що рекламувала здорову шкіру лиця на старій крамниці екіпажів. На цей трупний сморід!» – промовила Валенсі. Срібне весілля дядька Герберта і тітки Альберти стерлінги почали делікатно згадувати в наступні тижні, як той день, коли бідна Валенці була трохи, трохи, ну, ви розумієте? Ніхто зі стерлінгів не посмів би сказати, що Валенці трохи збожеволіла чи що в неї незначний психічний розгляд. Дядько Бенджамін, на їхню думку, зайшов надто далеко, коли видав, вона з'їхала з глузду, кажу вам, вона з'їхала з глузду. Йому пробачили тільки з огляду насправді скандальну поведінку Валенсі на згаданому весільному обіді. Але місіс Фредерік і кузина Стіклс зауважили кілька речей, які насторожили їх ще до обіду. Все, звісно, почалося з трояндового куща. Після того Валенці вже не поверталася до себе. Вона, здається, взагалі не переймалася тим фактом, що матір з нею не розмовляє. Ніби цього й не зауважила. Вона відмовлялася приймати пурпурові пігулки і настоїтки Редферна. Вона холодно оголосила, що більше не відгукуватиметься на доз. Вона сказала кузені Стіклс, що краще їй перестати носити брошку з волоссям кузена Артемаса Стіклса. Вона перетягнула ліжко у себе в кімнаті в протилежний кут. В неділю пообіді вона читала «Магію крил». Коли кузина Стіклс їй дорікнула, Валенці байдуже відповіла «Ой, я забула, що це неділя» і продовжила читати. Кузина Стіклс стала свідком жахливого. Вона впіймала Валенсі, коли та з'їжджала по перилах. Кузина Стіклс не розповідала про це місяць Фредерік. Бідолашна Амелія вже й так мало через що переживати. Але мертву мовчанку місіс Фредерік зламала заява Валенсі, що вона більше не ходитиме в англіканську церкву. «Не ходити до церкви? Дос, ти вже взагалі!» «Ох, та я ж іду до церкви», – легкодушно відповіла Валенсі. «Я збираюся в Пресвітеріанську церкву, але до англіканської не ходитиму». То було ще гірше. Місіс Фредерік вдалася до сліз, бо її владний гнів перестав діяти». «Що ти маєш проти англіканської церкви?» – схлипувала вона. «Нічого, тільки те, що ти змушуєш мене туди ходити. Якби ти змушувала мене ходити до Пресвітрянської, я пішла б до англіканської. Хіба гарно казати таке матері? Ох, чисту правду кажуть, що невдячна дитина гірше отруйної змії. Хіба гарно таке казати доньці?» – без відповіла Валенсі. Тому поведінка Валенсі на срібному весіллі не була для місіс Фредерік і Крістіни Стіклс такою несподіваною, як для інших. Вони мали деякі сумніви щодо того, чи варто брати її зі собою, але боялися, що якщо не візьмуть, то люди говоритимуть. Може, вона і нормально поводитиметься, і поки ніхто з чужих не зауважив нічого дивного. Слава проведінню! В неділю вранці вперіщила злива і Валенці не змогла втілити свою страшну погрозу піти у Пресвітрянську церкву. Валенці геть не проти була б залишитися вдома. Всі сімейні святкування проходили безнадійно-нудно, але стерлінги завжди все святкували. То була давно встановлена традиція. Навіть місіс Фредерік влаштовувала святкову вечерю в річницю свого весілля, а кузина Стікл запрошувала друзів на день народження. Валенсі ненавиділа ці розваги, бо потім ще тижнями треба було рахувати кожну копійку, щоб за них розрахуватися. Але вона все ж хотіла піти на срібне весілля. Дядько Герберт образився, якби вона не прийшла, а він подобався їй найбільше. Крім того, вона хотіла подивитися на родичів під новим кутом зору і могла випасти чудово нагоди заявити про свою свободу. «Надягни коричну шовкову сукню», – сказала місіс Стерлінг. Так, ніби вона могла надягти ще щось. Валенсі мала тільки одну, цю святкову сукню, брудно-коричну шовкову сукню, яку їй подарувала тітка Ізабель. Тітка Ізабель вирішила, що Валенсі не має носити нічого кольорового. Їй кольори не личили. Коли Валенсі була молодша, їй ще дозволяли носити біле, але воно само собою відпало кілька років тому. Валенсі надягнула коричневу шовкову сукню з високим комером і довгими рукавами. В неї ніколи не було сукні з вирізом і рукавами до ліктя, хоча в дір вже з рік саме такі й носили. Однак Валенсі більше не збирала волосся в помпадур. Вона скрутила його трохи вищі шиї і витягла пасма над вухами. Їй здалося, що їй так до лиця, отякі пучок дуже вже малий. Місіс Фредерік не зраділа зміні зачіски, але вирішила не псувати вечір перед самим святом. Важливо, щоб Валенці до кінця вечора була в доброму настрої. Місіс Фредерік не подумала, що це вперше вона переймається настроєм Валенці. Але і Валенці ніколи не була чудною. Дорогою до дядька Герберта Місіс Фредерік з кузиною Стіклз шли попереду. Валенці покірно ступала позаду. Повз них проїхав буйний Ейбл, як завжди п'яний, але не буйний, п'яний якраз достатньо для того, щоб бути надміровічливим. Він підняв свій старий нещасний картатий кашкет з виглядом монарха, який вітає підданих, і граційно вклонився. А місіс Фредерік із кузиною Стіклс не сміли його нехтувати. Буйний Ейбел – єдиний чоловік в Дірводі, який виконував різні столярні чи ремонтні роботи, тому ображати його собі на шкоду. Але відповіли вони максимально скупим поклоном. Буйний Ейбл не має забувати своє місце. Валенсії позаду зробила щось таке, що вони мали щастя не бачити. Вона весело усміхнулася і помахала рукою буйному Ейблу. Чому б і ні? Їй завжди подобався цей старий Гульвіса. Він був таким веселим, колоритним, безсоромним, нахабою і відділявся на фоні одноманітних поважних мешканців Дірвуда та його озвичив як полум'яний прапор бунту і протесту. Лише кілька ночей тому Ейбл гнав коня диким галопом по чепурній в'язовій вулиці, вигукуючи прокльони своїм громовим голосом, що розносився на милі. «Кричить і богохулить, наче сам диявол!» – здригнулася кузина Стікл за сніданком. «Не розумію, як Бог його ще не покарав!» – роздратовано сказала місіс Фредерік, «ніби провідіння бориться і треба було його підганяти». Одного ранку його знайдуть десь мертвим, він упаде під копита своєму шконеві, і то його затопче, запевнила їх кузина Стіклс. Валенці, звісно, нічого не сказала, але подумала, чи не було періодичні пустощі буйного Ейбала марним протестом проти бідності, нудної роботи і монотонності існування. Вона ж теж пустувала у своєму блакитному замку, а буйний Ейбл, позбавлений багатою уяви, не міг собі цього дозволити. Його втечі від дійсності мали бути конкретними, тому сьогодні з несподіваним братерським почуттям вона помахала йому рукою, і буйний Ейбл, недосить п'яний, мало не звалився від здивування. Тим часом вони вже дійшли до Кленової алеї і будинку дядька Герберта – великої претензійної споруди з еркерами і зайвими портиками. Будинок, який завжди мав вигляд дурного, самовдоволеного богатія з бородавками на обличчі. «Такий будинок – оце богохульство», – суворо сказала Валенці. Її слова вразили місіс Фредерик до глибини душі. «Що Валенці щойно сказала?» «Це було нечистиво? Чи просто дивно?» Місіс Фредерік зняла капелюха тремтливими руками у гостєвій кімнаті тітки Ізабель і зробила ще одну слабку спробу відвернути катастрофу. Вона затримала Валенсі, коли кузина Стікл спішла вниз. «Не забувай, будь ласка, що ти леді!» – благала вона. «Ох, якби ж тільки про це можна було забути!» – втомлено сказала Валенсі. Місіс Фредерик подумала, що такого впроведення вона не заслужила. Благослови цю їжу, яку ми споживаємо, і посвяти наше життя тобі на службу, — жваво сказав дядько Герберт. Тітка Велінгтон насупилась. Вона завжди вважала молитви дядька Герберта надто короткими і легковажними. Молитва, щоб бути молитвою, на думку тітки Велінгтон, мала тривати принаймні три хвилини і промовлятися неземним тоном, чимсь середнім між стогоном і співом. На знак протесту вона ще тримала голову опущеною, хоч усі вже підняли свої. Коли вона вже нарешті всілася, то спіймала на собі погляд Валенці. Після цього тітка Велінгтон завжди твердила, що в той момент вона зрозуміла – з Валенці діється щось не те. В її дивних, розкосих очах ми завжди знали, що не можна з такими очима бути повністю нормальною. Читався незвичний блиск насмішки розваги. Не мов би Валенсі сміялася з неї. Це, звичайно, неприпустимо. Тож тітка Велінгтон відразу відкинула цю думку. А Валенсі прекрасно проводила час. Вона ще ніколи так добре не проводила час на сімейних зібраннях. На громадських заходах чи навіть у дитячих іграх вона просто займала місце. Весь клан завжди вважав її нецікавою. Валенці не вміла розважати публіку і взяла собі за звичку втікати від нудюги сімейних свят у свій блакитний замок. Вона завжди десь витала, що утвердило думку про неї як про посту і нецілу особу. «Вона взагалі відсутня, хоч і перебуває серед людей», заявила тітка Велінгстон раз і не завжди. Ніколи нікому і проснитися не могло, що Валенці їх просто боялася. Але тепер вона вже не боялася. З її душі спали кайдани. Вона дозволила собі торжествувати всередині, коли дядько Герберт розрізав індика. Дядько Герберт подивився на неї по-новому того вечора. Він був чоловіком і не розумів, що вона зробила зі своїм волоссям, але враз йому здалося, що дос має не такий уже й поганий вигляд, і поклав їм на тарілку додатковий шміток м'яса. «Яка пера руку найшкідливіша для краси юної панни?» Почав розмову дядько Бенджамін, аби розрядити обстановку, як він би це назвав. Валенсі, чиїм обов'язком було спитати, яка, промовчала. Промовчали всі. Тому дядько Бенджамін, витримавши паузу, мусив сам відповісти. Літа. І відчув, що жарт не вдався. Він з образою глянув на Валенсі, яка раніше ніколи його не підводила. Але, здається, Валенсі цього навіть не зауважила. Вона розглядалася довкола столу вивчаючи кожного на цьому гнітючому зібранні розсудливих людей, і спостерігала, як вони викручуються із відстороненою усмішкою. Отож, перед цими людьми вона завжди завмирала в благоговінній страху, а тепер, здається, подивилася на них іншими очима. Велика, вміла, зверхня, балакуча тітка Мілдрит, яка вважала себе наймудрішою жінкою в її родині, її чоловік майже що ангел з неба і диво діти. Хіба ж у її сина Горварда не прорізалися всі зуби ще в 11 місяців? І хіба ж вона не знала найкращого способу зробити будь-що від приготування грибів аж до того, як упіймати змію? Якою ж занудною вона була! Які бридкі родомки вкривали її обличчя! Кузина Гледіс завжди хвалила свого сина, який помер молодим, і завжди сварилася із живим. У неї був неврит, чи те, що вона називала невритом. Він перестрибував з однієї частини її тіла на іншу. Дуже зручно. Коли хтось спросив піти туди, куди вона не хотіла, у неї з'являвся неврит у ногах. І завжди, коли треба було докласти інтелектуальних зусиль, у неї неврит переходив на голову. Ну, як же думати ж з невритом у голові, дитинко? Ну, що ви за ошуканка? Подумала без поваги Валенсі. Тітка Ізабель. Валенсі рахувала її підборіддя. Тітка Ізабель була їхнім головним критиком. Розчавлювати людей – її звичне заняття. Інші ще більше за Валенсії боялися. Всі визнавали, що в неї гострий язик. «Цікаво. Що б сталося з вашим обличчям, якби ви усміхнулися?» – думала Валенці, не червоніючи. Кузина, в других, стара Тейлор, з її великими, блідими, відсутніми очима знана хіба що за рецептами консервацій. Вона так боялася ляпнути щось зайве, що в результаті не говорила нічого, чого варто було б слухати. Така добре пристойна, що червоніла від самого вигляду реклами корсетів і навіть натягнула сукню на свою статуетку Венери Мілоської. Маленька кузина Джорджана, непогана мала, але така понура, завжди випросулена та накрохмалена, завжди боялася дати собі волю. Єдиним місцем, де вона почувалася комфортно, були похорони. Коли ти поряд з трупом, ти хоч розумієш, що відбувається. З ним уже точно нічого не станеться, натомість там, де життя є страх. Дядько Джеймс – вродливий, темний, із саркастичним ротом і сталевосивими бакенбардами. Улюбленою розвагою його було писати суперечливі листи з нападками на модернізм у християнський часопис. Валенсі часто думала, чи у вісні він такий же суворий. Не дивно, що його дружина померла молодою. Валенсі пам'ятала її. Симпатична, чутлива жіночка. Дядько Джеймс відмовляв їй у всьому, чого вона хотіла, і засипав тим, чого не хотіла. Він знайшов легальний спосіб її вбити, пригнічувати і морити. Дядько Бенджамін хворий на асму з похирями довкола рота, зі страшними мішками під очима, у яких ніщо не викликало захвату. Дядько Велінгтон. Подовго стебліде обличчя, тонке, жовтаве волосся і світлих стерлінгів, Худе, сутуле тіло, відразливо високе чоло з потворними зморшками, і очі приблизно такі ж розумні, як у рибини, думала Валенці. Виглядає, як карикатура на самого себе. Тітка Велінгтон. Її звали Марія, але зверталася до неї на ім'я по чоловіку, щоб відрізняти від двоюрідної бабусі Марії. Солідна, велична, завжди леді, ідеальна зачіска на сріблястому волосі, багато сукні з намистом. Позбулася своїх родимок за допомогою електролізу, який тітка Мілдред вважала втручанням у божий задум. Дядько Герберт із сивим волоссям-їжачком. Тітка Альберта, яка неприємно скривлювала рот під час розмови і мала репутацію безкорисливою, бо віддавала багато речей, яких сама не хотіла. Валенці не судила їх суворо, бо вони їй подобались і були, як казав Мільтон, до дурного добрими. Але вона не могла зрозуміти незбагненої причини, з якої тітка Альберта вважала нормальним зав'язувати чорні оксамитові стрічки над своїми товстенькими ліктями. Тоді вона подивилася через стіл на Олівію. Олівію, яку все життя ставили їй за приклад, за еталон краси, манер та успіху. Чому ти не можеш триматися, як Олівія, Дос? Чому не можеш зберігати правильну поставу, як Олівія, Дос? Чому ти не можеш гарно розмовляти, як Олівія, Дос? Чому ти не намагаєшся хоча б спробувати, Дос? Постотливий вигляд Валенсі втратив іскру посмішки і став задумливим та сумним. Ніяк не можна знехтувати Олівію. Неможливо було заперечити, що вона вродлива й ефектна, а інколи навіть доволі розумна. Може, у неї трохи завеликий рот, і вона забагато показує зуби, коли сміється. Та врешті-решт вона заслужена була такою, якою називав її дядько Бенджамін – приголомшвою дівчиною. Так, в душі Валенсі погоджувалась – Олівія приголомшлива. Густе золотисто каштанове волосся, ретельно вкладене, з блискучою стрічкою, яка підтримувала пасма, великі, сяючі блакитні очі і густі шовкові вії, лице, наче троянда, і шия біла, як сніг, що піднімається над сукнею, великі перлини у вохах, блакитно білий діамант на ідовму, восковому пальці з загостреним рожевим нігтем, мармурові руки, які віднілися з під зеленого шифону, обшитого мережево. Валенсі раптом зраділа, що її кістляві руки надійно сховані під коричневим шовком, а тоді підбила підсумок чарів Олівії. Висока, велична, впевнена, така, якої Валенсі не була. Ямочки на щоках і на підборідді. Жінка з ямочками завжди досягне свого. Думала Валенсію у приступі журби, що доля не подарувала їй хоча б одної ямочки. Олівія всього лиш на рік молодша за Валенці, хоча збоку могло здатися, що між ними 10 років різниці. Але ніхто ніколи не боявся, що вона залишиться старою дівою. Олівію з раннього віку оточував натовп кавалерів, а її дзеркало завжди було заліплене фотокартками і запрошеннями. У 18 років, коли закінчила коледж, Олівія заручилася з Вілом Дезмондом – молодим юристом. Та Віл Дезмонд помер, і Олівія, як годиться, два роки, ходила в траурі. У 23 роки в неї був палкий роман з Дональдом Джексоном, але тітка та дядько Веллінгтони його не схвалювали, і врешті Олівія з ним розійшлася. Нікому зі стерлінгів, щоб не думали інші, і на думку не спадало, що це Дональд до неї охолов. Хай там як, наступного її кавалера всі схвалювали. Сесіль Прайс був розумним і вродливим. Олівія була з ним заручена три роки. Він щойно отримав диплом з громадського будівництва, і вони мали одружитися, як тільки він підпише контракт. Скриня з приданим Олівії вже тріщала від ексклюзивних речей, і вона розповіла Воленці, якою має бути її весільна сукня. Шов кольору слонової кістки, драпірований мереживом, шлейф з білого атласу, обшитий бліди зеленим жоржетом, сімейний велін брюссельського мережива. Валенсі також знала, хоч Олівія їй цього і не казала, що дружок вже обрали, і вона не буде однією з них. Валенсі завжди була, так би мовити, довіреною особою Олівії. Непевно, тому що вона була єдиною дівчиною поряд, яка не втомлювала Олівію власними секретами. Олівія завжди ділилася з Валенсі всіма деталями своїх романів, ще з шкільних років, коли хлопці переслідували її своїми любовними листами. Валенці не могла себе втішати тим, що ці романи вигадані. Всі вони були реальні. І ще багато чоловіків божеволіли від неї, окрім тих трьох щасливців. Не знаю, що ці бідні істоти бачать у мені, що змушує їх виставляти себе подвійними ідіотами, любила казати Олівія. Валенці хотілося тоді відповісти, я теж не знаю. Але правда і дипломатичність її стримували. Вона таки знала, і знала дуже добре. Олівія Стерлінг беззаперечно була з тих дівчат, за якими чоловіки шаліють, тоді як Валенці – однією з тих, на яких ніколи не подивляться вдруге. «І все ж», – думала Валенсі, підбиваючи її підсумок з новим безжальним висновком, – «Олівія, як ранок без роси, чогось у ній не вистачало». А вечеря тим часом протікала, як завжди. В кімнаті було прохолодно, незважаючи на дату в календарі, і тітка Альберта включила опалення. Всі стерлінги зазрили їхньому газовому опаленню. Всі, крім Валенції. У її блакитному замку в кожній кімнаті холодними осінніми ночами палав вогонь у камінах. І краще б вона замерзла на смертність, чинила таке святотатство, як замінити його на газові пальники. Дядько Герберт повторив свій вічний жарт, коли прихощав тітку Велінгтон холодним м'ясом. «Маріє, будеш ягнятко?» Тітка Мілдред розповідала стару, всім відому історію про те, як знайшла перстень у волі індика. Дядько Бенджамін розповідав свою улюблену байку, як він колись гнався за тепер відомим чоловіком, коли той крав яблука. Кузина вдруге Джейн описувала всі свої страждання через хворий зуб. Тітка Велінгтон захоплювалася візерунком на чайних ложечках тітки Альберти і бідкалася, що загубила одну зі свого набору. «Тепер набір неповний, і я ніяк не підберу їй заміну, а то ж був весільний подарунок від дорогої тітки Матильди». Тітка Ізабель думала, що пора року вже не ті, і не уявляла, якими тепер будуть весни. Кузина Джорджана, як завжди, говорила про останній похорон і міркувала в голос. «Хто з нас відійде наступним? Джорджана ніколи не могла просто сказати «помре». Валенці подумала, що може їй підказати відповідь на це питання, але стрималася. Кузина Гледіс теж, як завжди, скаржилася. Племінники, які в неї гостювали, пообривали пуп'янки зі всіх хатніх рослин і заганяли її породистих курей. Задушили деяких на смерть, мої любі. Хлопці хлопці, толерантно зауважив дядько Бенджамін. Але вони не мусять бути дикими, несамовитими тваринами, – різко заперечила кузина Гледіс, розраджуючись довкола у пошуках схвалення її дотепної репліки. Всі усміхнулися, крім Валенсії. Кузина Гледіс це запам'ятала. Через кілька хвилин, коли обговорювали Елен Гамільтон, кузина Гледіс сказала, що вона – одна з тих сором'язливих, простакуватих дівчат, які не можуть знайти собі чоловіка, і багатозначно подивилася на Валенсі. Дядько Джеймс думав, що розмова опускається до дуже низького рівня, переходить на особистості, і скочується до пліток. Він спробував підняти її на вищий, почавши абстрактну дискусію про найбільше щастя. Кожен мав сказати, що для них було найбільшим щастям. Тітка Міндред думала, що найбільше щастя для жінки – це бути люблячою і любимою дружиною та матір'ю. Тітка Велінгтон думала, що щастям була б подорож Європою. Для Олівії щастя – це стати великою співачкою, як тетраційні. Кузина Гледі сумно відзначила, що для неї найбільшим щастям було б стати вільною, абсолютно вільною від невриту. Кузина Джорджана хотіла б повернути свого дорогого покійного брата Річарда. Тітка Альберта нерозбірливо сказала, що щастя треба шукати в поезії життя. І поспіхом взялася давати служниці вказівки, аби ніхто не питав, що вона має на увазі. Місіс Фредерік сказала, що найбільше щастя з любові служити іншим, а кузина Стіклс і тітка Ізабель з нею погодились. Щоправда, тітка Ізабель була трохи ображена, бо Місіс Фредерік сказала те, що вона сама збиралася сказати. «Ми всі надто схильні, – продовжувала Місіс Фредерік, – щоб не втратити такої чудової нагоди, – жити егоїстичним, мерським, грішним». Інші жінки відразу відчули в цьому докір за їхні низькі ідеали, а дядько Джеймс був переконаний, що розмову врятовано. «Найбільше щастя!» – несподівано і дуже виразно сказала Валенсі. «Це могти чхнути, коли хочеться чхати. Усі витріщилися, ніхто не наважувався щось сказати. Валенсі намагалася бути дотепною, то було щось неймовірне, Місіс Фредерік, яка вже спокійно дихала і не переживала, що Валенсі щось викине, знову почала тремтіти. Але вона вважала за краще нічого не казати. Натомість дядько Бенджамін був менш розсудливим. Він здополо щось випалив там, де місіс Фредерік не сміла вступати. "Дос", засміявся він. "Яка різниця між юною дівчиною і старою дівою? Одна безтурботна, а друга скорботна, одна щаслива, а друга сива", сказала Валенсі. Цю загадку ви загадували вже щонайменше 50 разів на моїй пам'яті, дядьку Бене. Якщо вже так любите загадки, то чому б не придумати щось нове? Це так безнадійно намагатися бути смішним, коли це не вдається. Дядько Бенджамін тупо витріщився. Ніколи ще в житті до нього Бенджаміна Стерлінга зі Стерлінгів і Фростів ніхто так не говорив. А тим більше Валенсі. Він кволо обвів поглядом усіх за столом, аби побачити, що думають інші. Кожен мав доволі спантиличний вигляд. Бідна місіс Фредерік заплющила очі. Її губи ворушилися, як у молитві. Може, вона й молилася. Ситуація була така безпрецедентна, що ніхто не знав, як поводитися. А Валенсі спокійно продовжили їсти салат, ніби нічого незвичайного не трапилося. Тітка Альберта, щоби врятувати своє свято, стала розповідати про те, який нещодавно покусав собака. Дядько Джеймс, аби її підтримати, спитав, у якому місці він її вкусив. «Трохи нижче католицької церкви», – сказала тітка Альберта. І тут Валенці розсміялася. Більше ніхто не сміявся. «А що тут сміятися?» – «Це болюче місце», – спитала Валенція. «Що ти маєш на увазі?» – спитала спантиличена тітка Альберта, а міс Фредерик уже розпочинала думати, що даремно стільки років служила Богові. Тітка Ізабель вирішила, що саме вона має зупинити Валенсі. «Дос, ти страшенно худа!» – сказала вона. «Одні кості! Ти хоч намагаєшся набрати трішки ваги?» «Ні!» Валенсі нікого не щадила і сама не просила пощади. «Але я можу підказати салон у Порт-Лоренці, де вам допоможуть зменшити кількість підборіть». «Валенсі!» – запротестувала місіс Фредерік. Вона хотіла, щоб її голос прозвучав, як завжди, спокійно і владно. Але вийшло щось схоже на благальний виск, і вона не сказала доз. «У неї гарячка», – на силу сказала пошепки кузина стікл з дядькові Бенджаміну. «Нам уже кілька днів здається, що в неї гарячка». «А я думаю, що вона з'їхала з глузду», – буркнув дядько Бенджамін. «А як ні, то їй треба добряче відшмагати». «Не можна їй шмагати», – розхвилювалася кузина Стіклс. «Їй 29 років. Ну, хоч щось і доброго в тому, що мені 29», – сказала Валенція, яка почула, як вони перемовляються. «Дос», – сказав дядько Бенджамін, – «коли я умру, можеш говорити, що хочеш, але доки живий, вимагаю поваги». «Ой, та ми всі мертві», – сказала Валенсі. «Весь клан стерлінгів. Просто одні вже поховані, а інші ще ні. Поки. От і вся різниця». «Дос», – сказав дядько Бенджамін, щоб якось вгамувати Валенсі. «Пам'ятаєш, як ти поцупала малинове варення?» Валенсі стала багрова, від стримуваного сміху, не від сорому. Вона так і знала, що дядько Бенджамін приплете сюди варення». «Звісно, пам'ятаю», – сказала вона, – «смачне було варення. Завжди жаліла, що не встигла з'їсти більше до вашого приходу». «О, подивіться на профіль тітки Ізабель на стіні. Чи бачили ви колись щось смішніше?» Усі подивилися разом з тіткою Ізабель, тому нічого не вийшло, а дядько Герберт сказав ласкавим тоном. «Я б… я б на твоєму місці більше не їв дос». Я тобі не шкодую, але тобі не здається, що так буде краще. Виглядає на те, що в тебе невеликий розлад шлунку. Не хвилюйтеся за мій шлунок, мій друже, сказала Валенсі. З ним усе добре. Думаю, я ще щось з'їм. Мені так рідко випадає нагода нормально поїсти. То, напевно, сталося вперше, коли в дір воді хтось до когось звернувся, мій друже. Стерлінги подумали, що Валенці сама вигадала таке звертання, і з того моменту її побоювалися. Було щось неприродне у такому звороті, але для місіс Фредерік найстрашнішим було те, що Валенці сказала про їжу. Валенці завжди її розчаровувала, а тепер ще й зганьбила. Вона навіть хотіла піти геть за столу, але не наважувалася залишати там Валенці. Служниця тітки Альберти прийшла забрати тарілки з-під салатів і роздати десерт. Всі сприйняли це як нагоду відволіктися. Стерлінги збадьорилися і вирішили надалі ігнорувати Валенсі і розмовляти так, ніби її там не було. Дядько Велінгтон заговорив про барні Снейта. Валенсі подумала, що на зібраннях стерлінгів завжди хтось згадував барні Снейта. Яким би він не був, але просто ігнорувати його не могли. Вона підкорилася і слухала. Тема її манила, хоча вона собі ще в цьому не зізнавалася. Вона відчувала серцебиття аж у кінчиках пальців. Звичайно ж, вони його обмовляли. Ніхто ніколи не знаходив гарного слова про барні Снейта. Перетиралися ті самі байки. Недобросовісний касир, шахрай, зрадливий чоловік, вбивця-утікач. Дядько Веллінгтон рішуче заявляв, що така особа взагалі не має права ступати на землю поруч з Дірвудом. «Що тільки собі думає поліція Полт-Лоренса? Усіх одної ночі вб'ють просто о вісні. Ганьба, що після всього скоєного він ще на волі». «А що саме він зробив?» – раптом спитала Валенці. Дядько Велінгтон витріщився на неї, забувши, що її треба ігнорувати. «Зробив? Зробив? Та все! Що він зробив?» невблагано повторила Валенці. «Що ви знаєте? Що він зробив?» ви завжди погано про нього говорите. А що ви можете довести? «Я не сперечаюся з жінками», – сказав дядько Велінгтон. «І мені не потрібні докази. Якщо чоловік ховається на острові посеред мускоки рік за роком, і ніхто не знає, звідки він, чим він там займається, це достатній доказ. Де таємниця, там і злочин». «Самого його імені вистачає. Снейт», – сказала кузина в других Сара. «Його ім'я вже його прирікає». «Не хотіла б я його зустріти на темній вулиці», – тремтіла кузина Джорджіана. «І що ви думаєте, він би вам зробив?» – спитала Валенсі. «Убив би мене?» – серйозним тоном відповіла кузина Джорджіана. «Просто так? Для розваги?» – допитувалась Валенсі. «Саме так!» – впевнено відповіла кузина Джорджана. «Якщо є ціки диму, то має десь бути і вогонь. Як тільки він сюди приїхав, я боялася, що це злочинець. Я відчула, що йому є що приховувати. Інтуїція рідко мене підводить. «Злочинець? Та звісно, що він злочинець», – сказав дядько Велінгтон. «Ніхто в цьому і не сумнівається». Він подивився на Валенці. «Кажуть, він відсидів за розкрадання майна». Я й не сумніваюся. І ще кажуть, він у тій банді, яка грабує банки по всій країні. «Хто каже?» – спитала Валенці. Дядько Велінгтон наморщив свого потворного лоба, дивлячись на неї. Та що з цією дівчиною? Він проігнорував запитання. Він виглядає точно, як запеклий злочинець, підхопив дядько Бенджамін. Я це зауважив, коли вперше його побачив. На кого показав сам перст природи, як на придатного для вчинків злих? Продекламував дядько Джон. Він мав вельми задоволений вигляд від того, що зміг таки вставити ці слова. Він усе життя чекав слушної нагоди. «У нього одна брова як дуга, а інша як трикутник», – сказала Валенці. «Це тому ви думаєте, що він такий негідник?» Дядько Джеймс підняв свої брови. Зазвичай, коли дядько Джеймс піднімав брови, це означало кінець світу. І цього разу вийшло так само. «А ти звідки знаєш, які в нього брови, Дос?» – спитала Олівія, ніби дражнячись. Два тижні тому така ремарка змусила б Валенсі почуватися незручною. Олівія це знала. «Так, звідки?» – спитала тітка Велінгтон. Я двічі його бачила і добре роздивилася, спокійно відповіла Валенсі. «Мені його лице здалося найцікавішим з усім, що я коли-небудь бачила». «У цього суб'єкта точно підозріли минуле», – сказала Олівія, який починало здаватися, що вона випала з розмови, яка дивовижним чином зосередилася на Валенці. «Але все ж, знаєте, не можна звинувачувати його у всьому, що про нього говорять». Валенці розізлилася на Олівію. «Чого це вона заступається за барні Снейта? Хай і так само стримано, що і до нього? Але як на те пішло, що Валенці до нього?» Однак цього питання Валенсі собі не поставила. «Кажу, він тримає дюжину котів у своїх халабудів в містовісі», сказала кузина в других Сара Тейлор, ніби щось про нього знала. «Коти!» Це приваблювало Валенсі ще більше. Вона уявила собі острів серед мускоки, на якому повно котів. «Та вже це показує, що з ним щось не те», заявила тітка Ізабель. «Люди, які не люблять котів, – сказала Валенсі, пристрасно кидаючись на десерт, – завжди думають, що те, що вони їх не люблять, робить їм честь». «У чоловіка жодного друга, крім буйного Ейбела, – сказав дядько Велінгтон. І якби буйний Ейбел тримався від нього подалі, як і всі, це було б краще для, для деяких членів його сім'ї». Кінець речення вийшов досить розмитим, оскільки дядько Велінгтон спіймав на собі погляд тітки Велінгтон, який нагадував йому те, про що він майже забув. За столом були дівчата. Якщо ви хочете сказати, палко промовила Валенсі, що Барні Снейт – батько дитини Сесілії Гей, то це неправда. Це злі брехні. Незважаючи на своє обурення, Валенці неабияк розмішила вирази обличчя довкола святкового столу. Такого вона не бачила з того дня 17 років тому, коли всі зібралися шити в кузини Гледіс і дізналися, що вона підчепила в школі воші. Воші! Тоді вони казали, що в неї дещо в голові. Тепер же Валенсі набридли ефемізми. Бідна місіс Фредерік перебувала на грані зриву. Вона то вірила чи вдавала, що вірила, ніби Валенсі все ще має думати, що дітей знаходять у капусті. «Замовкни!» – благала кузина Стіклос. «І не подумаю замовкати!» – вперто відказала Валенці. «Я все життя мовчала. Захочу, навіть кричатиму. Тому краще не змушуйте мене і перестаньте говорити дурниці про Барні Снейта». Валенці сама до кінця не розуміла свого обурення. Яке їй було діло до злочинців і проступків, які приписували Барні Снейту? І чому з них усіх вона найбільше переймалася жалюгідним неіснуючим романом з Сесилію Гейт? Бо таки вона ним переймалася. Хай би називала його злодієм, шахраєм і запеклим злочинцем, але вона не могла змиритися з думкою, що він любив і знеславив Сесилію Гейт. Вона пригадала його обличчя з двох їхніх випадкових зустрічей, його криву, загадкову, привабливу усмішку, його підморгування, його тонкі, чутливі, майже зімкнені вуста, Весь його образ урви голови. Чоловік з такою усмішкою вустами міг би вбити або вкрасти, але не міг зрадити. Вона враз відчула ненависть до кожного, хто таке про нього казав чи вірив у це. «Коли я була молодою дівчиною, Дос, то про такі справи не те, що не говорила, а навіть не думала», – видала тітка Велінгтон. «Але я не молода дівчина», – різко відповіла Незлавна Валенсі. Хіба ви постійно мені цього не втовпмачуєте? Всі вечерстві озлоблені пліткарі, не можете залишити несчастну Сесилію Гей у спокої? Вона вмирає. Щоб вона не зробила, бог чи диявол вже достатньо її покарав. Вам уже не треба й старатися. А щодо Барні Снейта, єдиний злочин, у якому він винен, це те, що він живе як знає і займається своїми справами. І, здається, добре, всупереч вам, дає собі раду хоча це, напевно, і є гріх, за який нема прощення у вашій маленькій снобократії. Валенці щойно придумала це слово і відчула приплив натхнення. Це саме те, чим вони були, і ніхто не міг їх зцілити. – Валенцій, твій бідний батько перевернувся б у могилі, якби таке почув, – сказала місіс Фредерік. – Думаю, він не був би проти невеличкої руханки, – безсоромно сказала Валенці. «Дос», – важко мовив дядько Джеймс, – «десять заповідей ще ніхто не відміняв, особливо п'яту. Ти забула?» «Ні», – сказала Валенці, – «але ви, здається, забули, особливо дев'яту». «Дядько Джеймс, ви ніколи не думали, яким нудним було б життя без десяти заповідей? Заборонений плід завжди солодший». Але таке збудження було завеликим для неї. Вона безпомилково знала, що починається один з приступів – не можна, щоб він застав її за столом. Вона підвелася. Я йду додому. Я прийшла тільки на вечерю. Все було дуже смачно, тітко Альберто, хоча заправка до салату не досолена, і трохи паприки йому б не зашкодило. Ніхто з приголомшених гостей на срібному весіллі не знав, що сказати, поки вони не почули, як закрилася за Валенцію у сутінках фіртка. А тоді... «У неї гарячка! Я вже давно кажу, що в неї гарячка!» – бурчала кузина Стіклс. Дядько Бенджамін ляснув своєю товстою лівою рукою по своїй товстій правій руці. «Вона глуст втратила!» – кажу вам. «Вона глуст втратила!» – грізно прохрипів він. «От і все! Просто втратила глуст!» «Ох, Бенджаміне!» – спокійливим тоном сказала кузина Джорджана. Не спіши її засуджувати. Ми мусимо пам'ятати слова старого доброго Шекспіра, що любов не помишляє злого. «Любов? нісенітниці, прохрипів дядько Бенджамін. – Я ще в житті не чув, щоб молода жінка говорила таке, як оце щойно. Говорити про речі, про як їй би і думати мало бути соромно, богохульство, ображати нас, їй треба доброї різки, і я готовий допомогти. Ха!» Дядько Бенджамін проковтнув чашку гарячої кави. Думаєте, свинка може таке зробити з людиною? зойкнула кузина Стіклс. Вчора в хаті я відкрила парасолю, супіла кузина Джорджіана. Я знала, що це на не нещастя. А ви не міряли їй температуру? спитала кузина Мілдред. Вона не дозволила Амелії запхати термометр їй під язик, проскіміла кузина Стіклс. Місіс Фредерік не приховувала сліз. Вона здала оборонні позиції. «Мушу вам сказати, – схлипувала вона, – що Валенці вже два тижні дивно поводиться. Вона як не своя. Крістіна підтвердить. Я без надії сподівалася, що то чергова застуда, але це, напевно, щось гірше. «Мій неврид повертається, – сказала кузина Гледіс, поклавши руку на голову. «Не плач, Амеліє!» – лагідно сказав Герберт, провівши рукою по колючому сивому волосю. Він ненавидів сімейні сварки. Дуже нечемно було з боку дос починати сварку на його срібному весіллі. Хто б міг подумати, що в ній це було? Ви маєте відвести її до лікаря. Може, це просто… е-е-е… припадок. Бувають же припадки, ні? Я… «Я пропонувала їй вчора проконсультуватися в лікаря», – простогнала місіс Фредерік. «І вона сказала, що не піде». «Не піде? Ох, оце лихо мені на голову!» «І вона відмовляється приймати настоянки Редферна, сказала кузина Стіклс. «І взагалі будь-що», – сказала місіс Фредерік. «А ще зібралася ходити в присвітерянську церкву», – сказала кузина Стіклс. На її виправдання треба сказати, що вона хоча б стрималася і не розповіла про перила. «Все доводить, що вона з'їхала з глузду», – гаркнув дядько Бенджамін. «Я зауважив, що щось з неї не так, як тільки вона сьогодні зайшла. Я навіть щодо того зауважив, дядько Бенджамін мав на увазі міраж. Усе, що вона сьогодні наговорила, це видає неврівноважену психіку». «А питання – це болюче місце? В цьому взагалі був якийсь сенс?» «Ніякого! Зі стерлінгами ще такого не було. Це, напевно, від Вонсбарів!» Бідна місіс Фредерик була надто роздавлена, щоб обурюватись. «Я ніколи нічого такого не чула про Вонсбарів!» – схлипувала вона. «Твій батько був трохи чудним», – сказав дядько Бенджамін. «Бідний тато! Був ексцентричним!» – визнала місіс Фредерик у сльозах. «Але з головою у нього все було в порядку». Він усе життя розмовляв так, що й на Валенці, – заперечив дядько Бенджамін. І він вірив, що є переродженням свого прапрадідуся. Я сам чув, як він таке казав. Не кажіть мені, що чоловік, який у таке вірив, був при здоровому глусті. Ну все, все, Амелія, перестань хлюпати носу. Так, Валенсі сьогодні показала себе не з найкращого боку, але це не її вина. Старі діви інколи зриваються, їх заносить. Якби вона нормально вийшла заміж, цього б не сталося. Ніхто не хотів брати її за жінку, сказала місіс Фредерік, який чомусь здалося, що дядько Бенджамін звинувачує її. Ну, на щастя, чужих тут немає, огризнувся дядько Бенджамін. Не будемо виносити сміття з хати. Завтра я відведу її до доктора Марша. Я знаю, що робити з упертюхами. «Хіба так не буде добре, Джеймси?» «Нам однозначно потрібна думка медика», – погодився дядько Джеймс. «Отже, вирішено. А тим часом Амелія поводься так, ніби нічого не сталося, і пильнуй її. Не залишай її наодинці, а головне – хай не спить сама». Місіс Фредерік знову затрусилася від схлипувань. «Нічого не можу зробити. Минулої ночі я їй сказала, хай краще біля неї ляже Крістіна». Та вона категорично відмовилася і замкнула двері. Ох, ви не розумієте, як вона змінилася. Вона не хоче нічого робити, принаймні не хоче шити. Щоденну хатню роботу вона, звичайно, виконує. Але вчора вранці відмовилася підмітати у вітальні, хоча по четвергах завжди підмітає вона. Вона сказала, що зачекає, поки не стане брудно. Я в неї спитала, тобі краще підмітати у брудній кімнаті, ніж у чистій? Вона відповіла. Звичайно, я б тоді побачила результат своєї праці. Ви тільки подумайте. І дядько Бенджамін думав. «Банка ароматичної суміші», – сказала кузина Стіклс, – минулої ночі зникла з її кімнати. Що з нею сталося, я не знаю. «Ніколи б такого не подумав, – продовж сказав дядько Герберт. Вона завжди була такою тихою, розсудливою дівчиною. Трохи відсталою, але розсудливою». «Єдине у світі, на що можна покладатися, це табличка множення», – сказав дядько Джеймс, почуваючись розумним, як ніколи. «Годі! Не треба падати духом», – сказав дядько Бенджамін. «Чому хористки хороші сільці?» «Чому?» – спитала кузина Стіклс, бо так треба було спитати, а Валенсі не було поряд. «Люблять стріляти очима», – захихотів дядько Бенджамін. Кузина Стіклс подумала, що це було неделікатно, особливо у присутності Олівії – але ж він чоловік. Дядько Герберт думав, що бездост стало нуднувато. Валенці швидко попрямувала додому крість блакитні сутінки. Може, занадто швидко? Приступ, який її наздогнав не у неї в кімнаті, був найважчим з усіх, які вона мала до цього часу. Він справді був дуже-дуже сильний. Від одного з таких приступів вона може померти. Можливо, можливо, то вже була смерть. Валенці відчула себе жахливо самотньою. Коли вона вже була в змозі думати, вона подумала, як би то було, якби зараз хтось її підтримував, хтось, кому би справді не було байдуже, хто б просто тримав її за руку, хтось, хто б казав, так, я знаю, це жахливо, будь відважною, скоро стане краще. Не той, хто би просто метушився, не матір чи кузина Стілкс. Чому це їй прийшов до голови Барні Снейт? Чому їй раз здалося в цьому приступі... Болю й самотності, що він без неї співпереживав, пожалів би будь-кого, хто страждає. Чому він здавався їй старим добрим другом? Це тому, що вона його захищала? Пішла проти своєї сім'ї заради нього? Спочатку їй було так погано, що вона навіть не могла дістати ліки, які прописав їй доктор Трент. Але зрештою їй це вдалося і стало легше. Біль покинув її, а тепер вона лежала на ліжку, виснажена в холодному поті. О, то було жахливо! Багато таких приступів вона не витримає. Якщо смерть раптова і безболісна, вмирати ще можна, але так мучитися. Раптом вона розсміялася. Вечеря таки вдалася, і все було так просто. Вона просто говорила те, що зазвичай думала. їхнє обличчя, дядько Бенджамін, бідний приголомшений дядько Бенджамін. Валенсі була впевнена, що він перепише заповіт її ж ночі. Частка його добра, яка мала дістатися Валенції, перейде Олівії. У, у Лівії завжди діставалася частка Валенції. Згадайте про пасочки. Сміятися з клану так, як вона завжди цього хотіла, було найбільшим задоволенням, яке могла на той момент отримати від життя. Але також Валенці подумала, що це, напевно, досить жалюгідно. Але ж хіба вона не може хоча б сама себе пожаліти, якщо більше нікому? Валенці встала і підійшла до вікна. Вологий приємний вітер віяв у гаях між молодого листя дерев і торкався її обличчя з лагідністю мудрого, ніжного давнього друга. То поле перед будинком місіс Третгол трохи зліва. Валенці могла бачити їх поміж конюшною крамницею екіпажів. Височили, як темнофіолетові силуети надлічистого неба, над одним з яких мерехтіла молочно-біла зірка, немов жива перлина на срібно-зеленому озері. Далеко за станцією виднілися темні ліси. Ніби у пропуровому каптурі, ген довкола озера містовіс. Білий серпанок висів над ними, наче розмитий молодий місяць. Валенці дивилася на все через своє худроляве ліве плече. Хотіла б я хоч одну пасочку перед смертю. Прийшла їй до голови химерна думка. Дядько Бенджамін зрозумів, що поспішив з висновками, коли так лековажно обіцяв повести Валенці до лікаря. Валенці відмовлялася йти. Валенці розсміялася йому в обличчя. «За якою радості мені йти до доктора Марша?» «З моєю головою все гаразд. Хоч ви й думаєте, що я раптово збожеволіла. Що ж, я не збожеволіла. Просто мені набридло жити так, як хочуть інші, і я вирішила жити так, як хочу сама. Будете тепер мати ще що розповідати, крім тієї історії, про малинове варення? Ото й усе. Дос, сказав дядько Бенджамін серйозно і безнадійно. Ти сама на себе не схожа». «А на кого ж я тоді схожа?» – спитала Валенці. «Дядько Бенджамін був трохи забитий з пантелику». свого його діда Вонсбера», – увідчий відповів він. «Дякую. Валенці мала задоволений вигляд. Це справжній комплімент». «Я пам'ятаю діда Вонсбера. Він був один з небагатьох справжніх людей, яких я знала. Чи не єдиним?» А тепер, дядьку Бенджаміне, немає сенсу бурчати, просити чи командувати, чи обмінюватися страдницькими поглядами з матір'ю-кузиною Стіклс. Я не збираюся йти ні до якого лікаря. Якщо ви приведете лікаря сюди, я з ним не розмовлятиму. То що тепер збираєтеся робити? А справді, що? Не тягнути ж Валенсі до лікаря-силоміць? А більше ніяк її туди затягти не можна було. Материні сльози і благання не допомагали. «Не хвилюйся, мамо, сказала Валенсі, – «легко, але з повагою. Навряд чи я зроблю щось жахливе, але хочу трохи повеселитися». «Веселитися?» Місіс Фредерік так вимовила це слово, ніби Валенсі щойно заявила, що хоче трохи похворіти на туберкульоз. Олівія, яку мама прислала з надією, що вона зможе вплинути на Валенсі, повернулася розпашілим обличчям і злістю в очах. Вона сказала матері, що з Валенсі вже нічого не вдієш». Після того, як вона, Олівія, говорила з нею як сестра, мудро і лагідно, все, що відповіла Валенці, звузивши веселі очі до щілинок, було. Я хоч показую ясно, коли сміюсь. Таке враження, що вона говорила зі собою, а не зі мною. Справді, мама, за весь час, що я з нею провела, у мене склалося враження, що вона не слухає. І це ще не все». Коли я нарешті зрозуміла, що всі мої слова не справляють на неї жодного впливу, я попросила їй хоча б не казати нічого дивного про Сесілю, коли він приїде наступного тижня. «І що ти думаєш, вона відповіла, мамо?» «Не можу собі навіть уявити», – простогнала тітка Велінгтон, готова до будь-чого. «Вона сказала, я б хотіла його якось шукувати. У нього рот надто червоний, як на чоловіка. Мамо!» «Я ніколи вже не зможу ставитися до Валенсі так, як раніше». «У неї щось з головою Олівіє», – серйозним тоном сказала тітка Велінгтон. «Ти маєш розуміти, що вона не несе відповідальності за свої слова». Коли тітка Велінгтон розповіла місіс Фредерік, що Валенці сказала Олівії, місіс Фредерік захотіла, щоб Валенці вибачилась. «Колись?» «П'ятнадцять років тому». Ти мене вже змусила вибачитися за те, чого я не робила, сказала Валенсі. Зарахуємо це вибачення на тепер. Зібрали ще один сімейний конклав. Прийшли всі, крім кузин Гледіс, яка страждала від такого невриту в голові відколи бідна доз стала дивною, що вона не могла взяти на себе таку відповідальність. Вони вирішили, тобто вони прийняли факт, який жбурнули їм в обличчя, що наймудріше буде дати Валенсі спокій на якийсь час. Дати зібратися з думками, як сказав дядько Бенджамін, наглядати за нею, але дати спокій. Термін «спостережливе чекання» у той час ще не було придумано, але саме такої політики вирішили дотримуватись розгублені родичі Валенсі. «Треба дивитися, як розвиватимуться події», – сказав дядько Бенджамін. Збити її це значно простіше, ніж потім розділити. Звичайно, якщо вона перейде до насильства. Дядько Джеймс проконсультувався у доктора Амброзера Марша. Доктор Марш схвалив їхнє рішення. Він наголосив розгніваному дядьку Джеймсу, який не проти був десь зачистити Валенсі, що Валенсії поки не зробили і не сказали нічого, що можна було б вважати доказом божевілля. А без доказів у їхній час не можна просто так замикати десь людей». Ніщо з того, що доповів дядько Джеймс, не здалося доктору Маршу тривожним, і він навіть кілька разів піднімав руку, щоб прикрити посмішку. Але ж він не був Стерлінгом, і він нічого не знав про колишню Валенсі. Дядько Джеймс широко покрукував геть і поїхав назад в Діґервуд, з думкою, що не таким уже й добрим лікарем був доктор Амброуз Марш, і що Аделаїда Стерлінг могла знайти кращу партію. Життя не зупиняється, коли в нього входить трагедія. Все одно треба готувати їсти, навіть коли помер син. І веранди треба лагодити, навіть коли донька втрачає глуст. Місіс Фредерік у всій своїй систематичності вже давно відвела другий тиждень червня на ремонт передньої веранди, дах якої небезпечно прогнувся. Буйний Ейбл ще кілька місяців тому підписався на цю роботу. І буйний Ейбл з'явився у них вранці першого дня, другого тижня. Звичайно, п'яний але він був тільки на першій стадії, яка робила його балакучим і відвертим. Запах віски, який йшов у нього з рота, бісив місіс Фредерік і кузину Стіклс за обідом. Навіть Валенсі, незважаючи на зміни, що у ній відбулися, це не подобалося. Але їй подобався Ейбел і подобалося його красномовство, тому, помивши посуд, вона вийшла і сіла на сходах біля нього, щоб поговорити. Місіс Фредерік і кузина Стіклс подумали, що це жахливий маневр, але що вони могли вдіяти? Валенсі тільки глузливо посміхнулася, коли вони її покликали, і не пішла. Варто тільки почати, і не коритися стає дуже легко. Головне – зробити перший крок. Обоє боялися щось їй сказати, щоб вона не влаштувала сцени просто перед буйним Ейбелом, який би розповів про це всій околиці і ще б прикрасив своїми коментарями і перебільшеннями. День був надто холодний, незважаючи на червневе сонце, щоб місіс Фредерік сиділа в їдальні біля вікна і слухала, що вони говорять. Вона мусила зачинити вікно, а Валенці і буйний Ейнбел могли поговорити без зайвих вух. Але якби місіс Фредерік знала, що вийде з цієї розмови, вона б її не допустила, навіть ціною відремонтованої веранди. Валенсі сиділа на сходах і не зважала на прохолодний вітерець, який змушував тітку Ізабель скаржитися на зміну пір року. Їй було байдуже, застудиться вона чи ні. То було прекрасно – сидіти у прохолодному, гарному, запашному світі і відчувати свободу. Вона наповнювала Легені чистим, приємним вітром, простягла йому назустріч руки і дозволяла розбивати волосся, поки розмовляла з Ейбелом, який розповідав їй про свої клопоти коли робив перерву між биттям молотком у ритм своїм шотландським пісням. Валенці подобалося його слухати. Кожен удар молотка точно збігався з нотою. Старий Ейбел Гей, попри те, що йому вже було 70, все ще виглядав привабливим на поважний патріархальний лад. Його вражаюча борода, що спадала по синій фланелевій сорочці, все ще гаряч руда, хоча копиця волосся на голові вже побіліла, а в блакитних очах ще палав вогник. Його здоровенні руді з сивим брови більше скидалися на вуса, ніж на брови. Може, саме тому він завжди був чисто вихолений над верхньою губою. Щоки в нього червоні, і, здається, ніс теж мав би бути таким, але не був. Він мав правильний прямий орлиний ніс, яким би пишався найблагородніший з римлян, метр дев'яносто завишки, широкоплечі й вузький у стегнах. В молодості йому не бракувало жінок, надто чарівних, щоб він зв'язав своє життя з однією. Прожиті роки його були шаленою кольоровою панорамою з веселощів і пригод, любовних інтриг, везінь і невдач. Він оженився в 45 на красуні дівчині, яку його витівки звели в могилу за кілька років. Ейбл був до непритомності п'яним на її похороні і наполягав на тому, щоби знову і знову читали 55-й розділ книги Ісаї. Ейбл знав на пам'ять усі псалми і чи не цілу Біблію, тоді як священник молився чи намагався молитися. Після того він жив зі старою неохайною кузиною, яка для нього готувала і більш-менш доглядала дім. У такій не найкращій обстановці росла маленька Сасилія Гей. Валенсі досить добре знала Сісі -Сі Гей. Вони разом вчилися в школі, хоч Сісі -Сі була на три роки молодшою. Після закінчення школи їхні шляхи розійшлися, і більше вона її не бачила. Старий Ейбл був пресвіторіанином, тобто йому давав шлюб пресвіторіанський священник. Він же хрестив його дитину і ховав дружину. Він знав пресвіторіанську теологію краще, ніж більшість проповідників, через що всі вони боялися вступати з ним у суперечку. Але буйний Ейбл ніколи не ходив до церкви. Кожен присвітерянський священик Дірвуда намагався направити буйного Ейбла на шлях праведний. Однак він не брав цього собі до голови. Отець Бентлі був у Дірвуді вже вісім років. Але він припинив чіпляти Ейбла після перших кількох місяців своєї церковної служби. Якось він навідався до буйного Ейбла і застав його у стані богословського сп'яніння. Воно завжди наставало після першої стадії сентиментального сп'яніння і передувало буйній богохульній стадії. Останньою була молитовна красномовна стадія, коли він тимчасово усвідомлював, що був грішником у руках розгніваного Бога. Далі Ейбл ніколи не заходив. Тоді він зазвичай засинав на колінах, а прокидався вже тверезем, і він ніколи не напивався до безпам'ятства – Ейбл сказав отцю Бентлі, що той був справжнім присвітерянином, і в нього немає сумнівів у тому, що він найкраще справиться з посадою. А за собою він не пам'ятав гріхів, у яких треба було б розкаюватися. «Чи ви ніколи в житті не робили чогось, про що зараз жалієте?» – спитав отець Бентлі. Буйний Ейбл почухав свою пишну сиву голову і вдав, що роздумує. «Ну так, нарешті", – нарешті сказав він. – були жінки, яких я міг поцілувати, але так і не поцілував. Про це я завжди жалію. Отець Бентлі пішов додому. Ейбл подбав про те, щоб сісі, як годиться, охрестили, хоча сам напився. Він регулярно відправляв її до церкви і недільної школи. Там люди заопікувалися нею, і вона стала членом місіонерського оркестру, дівчачої гільдії і місіонерської спілки молодих жінок. Вона була відданим, щирим, ненав'язливим працівником. Всі любили сісі -Сі Гей, і всі її жаліли. Вона була такою скромною, чуйною і гарною, тією делікатною, невловимою красою, яка дуже швидко в'яне, якщо не живе в любові й ніжності. Та хай як вони її любили і жаліли, це не зупинило їх від того, що вони готові були її розірвати, як голодні коти, коли траплялася трагедія. Чотири роки тому Сісі -Сі Гей влаштувалася офіціанткою на літо в готелі у Москоці. А восени вона повернулася іншою людиною. Ховалася вдома, нікуди не виходила. Скоро причина стала явною і розгорівся скандал. Взимку всі Сесі народилася дитина. Ніхто не знав, хто батько. Сесилія тримала свій бліденький ротик на замку і нікому не видавала таємниці. Ніхто не смів питати про це буйного Ейбела. Казали, що то правина барні Снейта, але то тільки плітки. Беретельне допитування покоївок у готелі показало, що ніхто ніколи не бачив СіСі -Сі Гей з чоловіком. Вона трималася осторонь, Казали вони, не без образи. Думали, наші танці нижчі її гідності. А тепер подивіться. Дитина прожила лише рік. Після її смерті СіСі зів'яла. Два роки тому доктор Марш сказав, що їй залишилося жити не більше шести місяців. Її легені не можна було вилікувати. Але вона все ще жила. Ніхто її не провідував. Жінки не наважувалися заходити в дім буйного Ейбела. Одного разу до них ходив отець Бентлі, коли Ейбела не було вдома. Але стара братка істота, яка чистила кухонну підлогу, сказала, що сісі нікого не хоче бачити. Стара кузина померла, і буйний Ейбел після того змінив ще двох-трьох хатніх робітниць з сумнівною репутацією, яких можна було переконати йти працювати в дім, де дівчина вмирала від сухот. Алла вже й остання пішла від них, тому не було кому допомагати буйному Ейбелу глядіти сісі. -сі. На цей тягар він скаржився Валенсі і проклинав лицемірів Діґервуда, приправляючи свою розповідь соковитими прокльонами, які долітали до вух кузини Стіклз, коли вона проходила повз, і мало її не прикінчили. Валенсі слухала це? Валенсі лайки навіть не зауважувала. Її увага зосередилася на страшній думці про бідну, нещасну, збезчещену Сісі Кей, хвору і безпомічну у тому покинутому будинку, без жодної душі, щоб їй допомогла і її втішила. І це в християнському суспільстві у 20-му столітті. Ви хочете сказати, що Сісі -Сі зараз там зовсім сама і нікого немає, хто б міг їй допомогти? Нікого? «Ой, та вона може трохи ходити, сама собі взяти гісти пити, але не може працювати. Чоловікові, знаєш, тяжко пропрацювати весь день, а вночі приплестися додому і ще самому готувати. Часом я жалкую, що вигнав стару Рейчел Едвардс». Ейбл колоритно описав Рейчел. Її обличчя мало такий вигляд, ніби вона прожила сто життів. І вона без кінця хандрила, така в неї вдача. «Що має вдача до хандри?» Повільна, як черепаха, і нечистоплотна. Я все розумію, життя не мед. Але вона вже перегинала. І за чим, ти думаєш, я її застав? Вона робила повидло з гарбуза, пороставляла банки без кришок на столі. Пес заліз на стіл і запхав лапу в одну банку. А вона що? Ти послухай. Вона бере пса за лапу і згортає повидло йому з лапи назад в банку. А тоді закручує кришку і ставить в комору. Після того я їй сказав «Пішла – пішла. Дамочка пішла, а банки з повидлом полетіли за нею по дві за раз. Я думав, умру від сміху, як та стара Рейчел побігла, а банки за нею летять. Вона всім рознесла, що я божевільний, і то ніхто вже до нас не прийде навіть з любові до грошей. Але сісі -сі потрібен хтось, хто б її доглядав. Наполягала Валенція, яка зосередилася саме на цьому боці справи. Їй було байдуже чийко готувати для буйного Ейбола. Серце їй щеміло за Сесилію Гей. О, вона справляється. Барні Снейд завжди заходить, коли проїжджає повз, і робить все, що вона захоче. Приносить їй помаранчі, квіти і всяке різне. Ось тобі і справжній християнин. Але ті плаксиві, лицемірні святетники, які ходять до церкви святого Ендрю, навіть на вулиці до нього не підійдуть. Швидше вже їхні пси попадуть до раю. А їхній священник, ніби кіт його вилизав. Є багато добрих людей і в церкві святого Ендрю, і в церкві святого Георгія, які б добре ставилися до сісі, якби ви нормально поводились, суворо сказала Валенці. Вони бояться навіть підходити до вашого дому. «Бо я старий сумний пес? Але ж я не кусаюсь, в житті нікого не вкусив, кілька міцних слівець нікому нічого не зробили. Я не прошу людей приходити, не хочу, щоб вони пхали свого носа. Все, що мені треба, це економка. Якби я голився і ходив щонеділі до церкви, їх би черга стояла, тоді б я був поважним. Але що з того ходіння до церкви, якщо доля все визначила наперед? Розкажіть на мені міс». «Думаєте? – сказала Валенсі. – Так, нічого з цим не поробиш. Якби ж не треба мені ні раю, ні пекла, якби ж було щось середнє». «Хіба не так у цьому світі? – сказала Валенсі вдумливо, але радше так, ніби вона думала про щось інше, ніж про богослов'я». «Ні-ні», – гучно заперечив Ейбл, забивши по цвяху. «Тут забагато пекла. Мало не саме пекло. Тому я й напиваюся так часто. На якийсь час це дає свободу. Свободу від себе, свободу від долі. Справді! Ти колись спробувала?» «Ні, я по-іншому знаходжу свою свободу», – з відсутнім виглядом сказала Валенці. «Але зараз про Сісі. Вона мусить мати когось, хто б її доглядав». «Що ти вчепилася за ту Сісі? Дотепер ти, здається, не сильно неї переймалася». А ти їй дуже подобалася. Мені б варто було раніше поцікавитися, сказала Валенсі. Але нічого, вам не зрозуміти. Суть у тому, що вам потрібна економка. Де ж мені її взяти? Я би платив пристойні гроші, якби знайшов пристойну жінку. Думаєш, я хочу тримати стару відьму? А я підійду, сказала Валенсі. Зберігаємо спокій, сказав дядько Бенджамін. Зберігаємо холодний спокій. Спокій. Місіс Фредерік заламувала руки. Як я можу зберігати спокій? Як будь-хто може зберігати спокій, коли така ганьба? Як ти могла її відпустити, спитав дядько Джеймс. Відпустити? Як я могла її зупинити Джеймсе? Вона, видно, спакувала велику валізу і віддала її буйному Ейбелу, коли той йшов додому після вечері, поки ми з Крістіною були на кухні. Тоді сама Дос спустилася з маленькою сумочкою, вдягнена у саржевий зелений костюм. У мене було жахливе перечуття. Не можу описати, яке, але я ніби знала, що Дос збирається зробити щось жахливе. «Жаль, що твоє перечуття не виникло трохи раніше», – сухо сказав дядько Бенджамін. «Я спитала, Дос, куди ти зібралася? А вона…» «Я йду шукати свій блакитний замок». «Думаєш, це б не переконало доктора Марша, що в неї проблеми з головою?» – втрутився дядько Джеймс. «А я сказала, Валенсі, що ти маєш на увазі?» – а вона відповіла. «Я збираюся глядіти за домом буйного Ейбола і доглядати СІСІ. Він платитиме мені 30 доларів на місяць». «І як я не впала мертва тієї ж секунди?» «Не треба було її відпускати». Не треба було випускати її з будинку, сказав дядько Джеймс. Треба було замкнути двері, зробити хоч щось. Вона стояла між мною і вхідними дверима. І ти не уявляєш, яка вона була рішуча, як скеля. Це найдивніше. Вона була така добро слухняна, а тепер її не стримати. Але я сказала все, що могла тільки придумати, щоб привести її до тями. Я питала, чи байдуже їй до її репутації. Я суворо сказала їй «дос». Як тільки жінка заплямує свою репутацію її вже не повернути, твоє добре ім'я не врятувати, якщо ти зараз підеш до буйного Ейбела глядіти ту жахливу сісі -сі Гей. А вона мені. Не вірю, що сісі -сі щось накоїла, але якщо й так, то мені байдуже. Це її слова, якщо й так, то мені байдуже. Вона втратила будь-яке відчуття пристойності, вибухнув дядько Бенджамін. Сісі -сі Гей вмирає, казала вона, і сором, і ганьба, що вона вмирає серед християн, а ніхто для неї пальцем опалець не вдарить. Що б вона не робила, і ким би не була, вона людина. Ну так, вона людина, як на те пішло, сказав дядько Джеймс, таким виглядом, ніби робив великі зізнання. Я спитала в досчі і байдуже, який це матиме вигляд, що це непристойно. Вона сказала, я все життя дотримувалася пристойності, а тепер пора жити реальним життям. Пристойність може котитися під три черти. Під три черти? Оце скандалістка, нестямно сказав дядько Бенджамін. Скандалістка. Це допомогло йому вивільнити почуття, але більше нікому нічим не допомогло. Місіс Фредерік схлипнула, кузина Стікл скористалася паузою між її стоганами. Я казала їй, ми обоє казали, що буйний Ейбел убив свою дружину в одному з п'яних дебошів, а вона розсміялася і сказала, я не боюся буйного Ейбела, мене він не вб'є, і вже застари, щоб я боялася його інтриг. Що вона хотіла цим сказати? Що за інтриги? Місіс Фредерик побачила, що мусить перестати плакати, якщо хоче повернути контроль над розмовою. Я сказала їй, Валенці, якщо тобі байдуже до своєї репутації і становища своєї сім'ї, то, може, ти хоч подумаєш про мої почуття? Вона сказала ні. Отак просто? Ні. Боже, ніколи не думають про почуття інших, сказав дядько Бенджамін. Це один із симптомів. Тоді я розплакалася, а вона сказала, ну-ну, мамо, не плач. Я ж збираюся вчинити, як справжня християнка, якщо це зруйнує мою репутацію, то що з того? Ти ж знаєш, шансів на заміжжя в мене і так нема. І на цьому вона розвернулася і пішла. Останнє, що я їй сказала, патетично мовила кузина Стіклс, було, хто тепер натиратиме мені спину на ніч? А вона сказала... Вона сказала, «Ох, ні, не можу цього повторити». «Дурниці», – сказав дядько Бенджамін, – «досить. Не час розклеюватись». Вона сказала, голос кузини Стіклес перейшов на шепіт. Вона сказала, «Прокляття!» «Не думала, що доживу до того дня, коли почую, як моя донька лається», – схлипнула місіс Фредерік. «То то не була власне лайка», – промимрила кузина Стіклес, яка хотіла згладити кути, що найгірше було сказано – але вона так і не розповіла нікому про перила. «Від цього до власної лайки один крок», – суворо сказав дядько Джеймс. Найгірше – місіс Фредерік шукала сухе місце на своїй хустинці. Це те, що тепер усі дізнаються про її психічний розлад. Тепер цього не втримати в таємниці. «Ох, я цього не витримаю!» «Тобі слід було суворіше до неї ставитися, коли вона була молодша», – сказав дядько Бенджамін. Як я могла бути суворіша, сказала місіс Фредерік, і справедливо? Найгірше у всьому цьому, що біля буйного Ейбела вічно вештається той негідник Снейт, сказав дядько Джеймс. Добре, якщо з цього не вийде чогось гіршого, ніж кілька тижнів у буйного Ейбела. Довше сисігей не протягне. І вона навіть не взяла своєї фланелевої нижньої спідниці, побивалася кузина Стіклс. Я ще раз поговорю про неї з... з Маршем, сказав дядько Бенджамін, маючи на увазі Валенсі, звісно, а не нижню спідницю. Я піду до адвоката Фергюсона, сказав дядько Джеймс, а тим часом додав дядько Бенджамін зберігаємо спокій. Валенсі вирушила до будинку буйного Ейбела під пурпурово бурштиновим небом, а серце її було повне дивної радості очікування. Позаду неї плакали матір з кузиною стікл, плакали не за нею, а над собою. Але ось в обличчя її віє вітер, м'який вологий від роси, з здовж порослих травою доріг. О, вітер вона любила. В соснах свистіли вільшанки, а повітря пахло бальзаміном. У фіолетових сутінках зникали автомобілі. В Москуку починали на літо з'їжджатися туристи, але Валенці їм не заздрила. Котеджі в Москоці може й милі, але попереду, над вершечками сосен, у призахідному небі вже виднівся її блакитний замок. Вона струсила себе всі попередні роки разом зі старими звичками, наче сухе листя. Не треба їй цього сміття. Безладно збудований будинок буйного Ейбела лежав за три милі. На самому краю там у горі, як в народі називали горбисто, поросло лісом околицю містовіса. Треба визнати, що він не дуже скидався на блакитний замок, Слід сказати, що в молоді квітучі роки Ейбела Гея то була затишна місцина, а знак над воротами, егей, Столер, був ще свіжо помальованим і гарним. Тепер це облізле понуре місце з палатаним дахом і перекошеними віконцями. Здається, своїх столярських здібностей до власного будинку Ейбл не застосовував. Віддому віяло апатією, ніби він втомився від життя. Позаду росли старі кострубаті ялини. Сад, який Сісі -сі зберігала в чистоті і порядку, здичавів. По обидва боки від будинку росли поля коров'яку. За будинку тягнулося пустищі. Місцями поросли соснами і ялинами. Де не де цвіла дика вишня, а вже далі починався склад лісоматеріалу. За дві милі звідти. На березі озера містовіс. Через ліс бігла кам'яниста, всипана галькою стежка. Стежка поросла з обох боків всюди сущими ромашками. Буйний Ейбл зустрів Валенсі біля дверей. «То ти прийшла, – не вірив він своїм очам, – ніколи б не подумав, що стерлінги тебе відпустять. Валенсі вишкірилась, показуючи всі свої гостренькі зубки. Вони не могли мене зупинити. Не думав, що тобі вистачить відваги, – із захватом сказав буйний Ейбл. І тільки подивіться на її щиколотки», – додав він, коли пропускав її у дверях. Якби кузина Стіклс це почула, вона б поставила на Валенсі хрест. Але саму Валенсі залицяння старого Ейбела мало переймали. Крім того, то був перший комплімент, який вона отримала за все життя. Їй, власне, сподобалось. Вона вже підозрювала, що в неї гарні щиколотки, але ніхто ніколи цього не говорив. Стерлінган не можна було говорити про щиколотки. Буйний Ейбел повів її на кухню, де на Софі лежала сісі -сі вона швидко дихала, а запалі щоки були вкриті червоними плямами. Валенці вже роками не бачила Сясилії гей. Раніше вона була такою гарненькою, цвітучою дівчиною, з м'яким, золотим волоссям, виразними, неначе витисаними з воску рисами і великими прекрасними блакитними очима. Її шокували зміни, що відбулися у сісі. -Сі. Хіба ж ця зламана квітка це та сама маленька сісі? -Сі? Вона виплакала всю красу зі своїх очей. Тепер вони виглядали завеликими, просто величезними на її змарнілому обличчі. Коли Валенсі востаннє бачила Сесилію Гей, ці зів'ялі, жалісні очі були, як два частини озера, що палали радістю. Контраст був таким вражаючим, що очі Валенсі наповнилися слізьми. Вона стала на коліна білі Сісі і обвила її руками. Сісі, Люба, я прийшла дивитися за тобою. Я буду тут доки...» Доки скільки ти захочеш. Ох, Сісі поклала свої худющі руки на шиї Валенці. Ох, справді, будеш? Тут було так е, самотньо. Я сама даю собі раду. Але було так е, самотньо. Це ж просто рай мати когось тут, як тебе. Ти завжди була така добра зі мною. Колись, давно. Валенці міцно обійняла Сісі. Раптом вона відчула щастя. «Он перед нею, хтось, кому вона була потрібна, хтось, кому вона могла допомогти. Вона більше не була зайвою. Все старе відійшло в минуле, все змінилося. Щось судилося долею, але щось просто клята вдача», – сказав буйний Ейбл, задоволено потягуючи люльку в кутку.